Jó reggelt! Hát itt vannak a fagyos szentek. Ma, 2019. május 14-én, kedden például egészen konkrétan itt vannak. A hegyekben négy a síkságon, hat fok van. Esik az eső. In the slick black sky. Ma a 2019. május 11-e Ked van, de 7 óra 5 perc Már csak egy percen át lesz Fél nyolc után Elsimon László Nyolc után Karácsony Gergely Fél 9-től Kristóf Krisztián Holnap szerdán nyolctól Ugi Attila fél kilenctől Wintermanttől Zsolt. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Akkor is 14 éven aliaknak nem ajánlott Felette is igen korlátozott mértékben Független attól, vagy talán épp azért, mert benne van a műsorban mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes A hallgatók és Fiala János műsora Faramúci egy nagyon messziről jött ember volt tegnap, aki ott volt tapasztalta, aki meg nem volt, ott bonyolult lenne elmesélni. Ebben a fél évben utoljára, két hét múlva, most már csak 13, vagy 13 és fél nap múlva, május 27-én az uniós választások utáni hétfőn este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában. Az a fejanci Jancsi első fél évének a finiséhez van közel. Június első napjaiban köszön a Kejfej Jancsi önöktől, hogy aztán Főnix madárként vagy újra szárnyaljon, vagy ki tudja milyen Főnix madár lesz szeptembertől. Ugyanez vonatkozik a civila pályára, amelynek nézettsége az elmúlt hetekben, ha nem is gyengélkedett, de mint egy tíz helyjel került hátrébb, mint ahol korábban volt. Nem tragédia, mondják nekem, de én, aki a tévéműsoromat tekintve beledtem, oltva szemlélettel, ami egyébként rendelkezik, vagy rendelkezésre áll, de egészen más módon a van. Szóval ez egy ilyen mély fúrást idézett elő nem hogy rájövök az okokra. Ha majd rájövök, akkor tájékoztatom önöket. Pontosabban mondva, akkor olyan műsort csinálok, amely visszanyeri a 10 helyen való korábbi. Szóval érték. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire... Telefonálnak zene fog szólni 061 489 0999 és 0636716, fél 8-tól Elsimó László, 8-tól Karácsony Gergely, fél 9-től Kristoff Kristián. Van. Ma a 2019. május 14-e ked van, a pontos idő, tehát 4-8. Odakint inkább télies, mint tavaszias viszonyok, a maguk 4-6 fokjával. Esővel a hegyekben valószínűleg akár hó is lehet. Fél nyolctól Elsimó László, nyolctól Karácsony Gergely, és fél kilenctől Kristóf Krisztián, akivel tegnap megszakadt a beszélgetés. 061-489-0999 és 0630 677 Figyelek abban, mire... László vagyok. segítségét szeretném kéne. Először is és villamoson nyugodhat a akkor akkor nem szóval. Oké. Okay. E, tegnap reggel csodát tett velem. E, evel a Damien Bergendi katonaklári zenékkel. Viszont a mesír szám előtt volt egy, a Damien előtt volt egy szám, amit, amit meg akartam egyezni, konditeremben voltam, ott hallgattam, tehát ott nem tudtam foglalkozni semmit. Uh, nem. Nem, fogok de tudni, nem fogok tudni segíteni, uh, ha nem fogom elfelejteni, bár visszaraktam de. őket a helyére, uh, megpróbálom holnapra felidézni, hogy mi minden volt. Ugye ez nem szelektor, nem helyi zene, nincs előre gyártott lista, így aztán nincs semmilyen írásos nyoma, Uh, annak uh, mármint hogy jelen pillanatban hogy mi szólt így egymás után megpróbálok rájönni, most nem tudom, nem fog tudni segíteni uh, annyit emlékszik még, hogy Rózsinak egy lemezét uh, uh, vitte, négy lemez volt, volt vagy négy, négy lemez volt és aztán még Aha. egy válogatás lemez volt úgyhogy nem, sajnos nem tudok értelmeset mondani Aha. Jó, akkor szóri majd megpróbálom az ismétést vagy a nem ismétést az, az internet hát abban, abban több sikere lesz vagy több sikerrel el. Thank you. Looks so A telefonom azt jelzi, hogy az én lakókörnyezetemben 10 fognál nem lesz melegebb, hát? Négy perc elmulott, negyed, 8, 06, 1, 4 perc elmúlott 4806148909999 0636771161 Aztán Elsimon Karácsony és Kristóf Krisztián Május 27-én lesz ismét nagyon messziről jött ember. Június 3-án nem lesz élő lebonyolításuk, okay, Kejfejancsi 4-én, 5-én és 6-án nagy valószínűséggel lesz, és aztán nagyon sokáig nem lesz. van fél nyolcig, egy és Én már arra készülök, hogy vajon fog e tudni aludni a műsor után, mert valami ritka, rosszul uttam éjszaka. Aztán pedig a takarítás második része vár rám. Különös tekintettel arra, hogyha végzek, mert akkor egyébként harmadik és negyedik rész is vár rám. Nem kell, hogy befolyásolja önöket, hogyha bármivel elő akarnak hozakodni, én nem állok ellen, de nem is forcirozom. 061 48 -9 -9 -9 -9, és 06 Rádió? Igen. Na, is. Én beszéltem a hétvégén önökkel, mert itt ö, volt egy műsoruk, Lánk Balázs vagyok, és megígérték, hogy visszahívnak. Adományozásról van szó, egy útoradományokról, hogy ö, a hajléktalanok, vagy kilakoltatotlanoknak a segítségére. Azt tudom, csak nem de... tudom, hogy melyik alapítvány, ez a kolléganő megígérte, a kolléganője megígérte, hogy megkeresi azt a kollégáját, csak éppen nem volt hogy melyik szervezet gyűjthet erre, erre lennék szeretni megtudni, hogy melyik szervezet az, aki gyűjt, utolsót. Nem fogok tűnőnnek segíteni. Fél 80, itt jelleg rajtam, és a hangmérnökön kívül nincs senki. Ön egy élő lebonyolítású műsorba telefonált be, egy olyan problémával, ami fontos, de amiről nekem semmilyen részleti információm nincs. Mm -hmm. Engem Fiala Jánosnak hívnak. Értem. Hát akkor sajnálom, köszönöm szépen. Viszont Én is hallás. sajnálom, viszont hallásra. Yeah Ami, ö, reklám következik. A Civil Rádió számít az önök személyi jövedelemadójának egy ára Hogyha ez az üzenet megtalálta önöket, és gondolkodóba esnek, vagy estek is már, akkor hogyha felmásznak a Civil Rádió honlapjára, ott megtalálják az összes szükséges adatot, hogy a tervből valóság legyen. A Civil Rádió nevében. Köszönöm. Ez reklám volt. És itt megint olyan vagy, mint, a, mint aki vacskorba harapott. Az milyen jó ki van találva ez a mondás, nem is emlékszem, mikor mondtam utoljára érti, hogy mi a vacskor? Jó reggel, kérem a vatkörte. És az úgy összehúzza az ember száját, és akkor... Hát, hogyha életlenül lesz, akkor százétlenül. És tényleg olyan vagy, mint aki vacskorba harapott? Már, hát, reggel van. Reggel van, igen. Rossz híreket kaptam, legalábbis a hajnalban elolvasott e-mailek, nem vilanyoztak fel. Olyan hát, mértékben avassá be ebbe, amilyen mértékben lehet. Tehát milyen természetűek. Plusz, nem? Plusz fáradt is vagyok, hát tegnap is uh, éjszakára vagy este a színházban alig tudtam nyitva a szememet. Ezt ismerem, majd... ezt az érzést. Képzeld el, megnéztem a, a Diktátor című darabot. Na, na igen. És... és én nem tudom, hogy hogyan tervezték a Vikszínháznak a karzatát, ott fönt az erkét, mert ott volt négy ember számára egymás mellett hely. Ugye úgy mentünk, hogy a barátnőm lánya, a barátnőm lányának a fiúja, a barátnőm meg én. De az mindenféleképpen fontos volt, hogy legalább a barátnőm lánya és a fiúi egymás mellett üljenek. De ott, ott, itt sem lehetett egymás melletti helyeket találni, csak is ott fent a kakasülőn. Ott az a néhány ember, aki odaveti egyet, azok a a, majdnem azt mondtam, hogy a meccs előtt, a, a színház előadás előtt semmi mással nem foglalkoztak, mint innen átültek oda, onnan átültek ide, hogy honnan lehet jobban látni a színpadot, mert aki oda üléseket talált ki, hát az avval kellett, hogy tervezzen, hogy az átlag magyar az nagyjából 2 méter 20 centi, aki nem két méter 20 centi, Hát aznak a színházi előadásból csak korlátozott élmény jut. Ugye annak idején a Siklósi Mária által tervezett nemzeti színház kapcsán esett, vagy volt arról szó, hogy vannak olyan helyek, ahonnan nem lehet jól látni. Nos hát ugye ez egy emblematikus épület, ezt még jóval korábban építették, de aki építette, az a karzaton ülőknek az esztétikai élményére, élményével mérsékelten számolt. Mm. Szerintem te azt sose ültél? Nem, valószínűleg nem. Valószínűleg nem. Én nem is, én nem is szeretek fent ülni. Képződtem fel, szeretek ülni. Nem csodálom, és mit láttál egy, tegnap? Egy-két színház van. A, tegnap a szkénébe láttam a magbe címér e, Tegnap a viszont nagyon érdekes volt Székesölyváron az új Székesölyvári Baletszínháznak a, a Egerázia tiláltra készített... E, Prokofjev, Romás láttam. Már jó volt. Prokofjev a kedven zeneszerzőim közé tartozik. Hát, nagyon jó is az a Romás nagyon jó a zene. Szuperúl élvezhető. Nem érzett, nem ne lenne friss, ne lenne mai. Miközben ezben 30-as években érte, hogy jól emlékszem. Úgyhogy nagyon jó volt. És az is nagyon jó, hogy, hogy vidéken létrejön a semmiben egy új Baj Tényleg. És hogy egy egész, és egy darabot igaz, hogy vendég előadó, magyar vendég művészekkel, de színpadot tud állítani. Na, és hol van a helyszín? Székesfélváros, a a színházban van. A... Ha, még egyszer mondom, hogy nem szeretnék kutakodni, de milyen jellegűek a rossz szívek? Tehát csak körülbelül. A Ma... magánügyeink, mármint egy dolgok, amik aztán végig nem tartoznak a nyilvánossága. Rendben van, csak, én csak a jellegét akartam megkérdezni, tehát itt, itt be is fejeztem. Na és a diktátor tetszett? Figyelj, amit láttam belőle, az nem volt mérvadó. Amit láttam, a, a maradék része az nekem egy ilyen fékevesztett rohangászás volt, ava meg nem tudtam mit kezdeni. Tehát, de még egyszer mondom, hogy, hogy, hogy ott fent az nem volt igazán egy befogadó élményre alkalmas. Tehát, él. Akkor legközebb jó fejt választ mert egyébként érdemes megvizet a darabot. Javar a megoldásaim miatt nekem a végéves sok bajom van, de egyébként nagyon szellemes és nagyon jó. Römbözői megoldások ért ezt nyerni küléset. Az üfelé ki az tényleg fantasztikusan alakít. Az egy másik kérdés, hogy mi az a darab üzenete, és hogy mi az a darabnak a végkicsengése, és hogy valójában hát az ember a végére nem tudja meg, hogy mi, mi, mi is, mi is ez, ez az egész. Tehát, hogy nagy a katarzis, vagy valami hiányzik a végére a darabnak. Tehát, egyszer, egyszer csak úgy elvágták ez az embernek az élőségét, ez csak úgy véget ér. A darab, is, és. Szépen ott egy ilyen kimerővített képben elmondanak néhány nagy közfélt, és akkor ezzel lezárult. De hát az, ez egy másik kérdés. De maga a rendezés, a színészi játékok, a színpadképek, a diszlet, meg szerintem a, a, a, a, szín, a kiváló színészi játékok közül is a, a Vinyázky színházi játék vagy a színészi játék az, az nagyon, jó, nagyon jó. Tehát érdemes megnézni. A tegnapi Magbet is jó volt. Úgyhogy úgy, én, én ezt, ezt kénében játszom, és látom, hogy nagy sikerre Eredetileg a állították színpadra, és onnan hozták át. Aj, aj, jó volt. Nekem kicsit sok volt a diszletnek a tologatása, mert közben egyébként nagyon szellemes volt az is, mert jó volt a diszlet, jó megoldások voltak. Én a diktátor napjának délutánján még voltam a cirkuszban, ahol láttam a repülő című előadás, és ott összeakadtam a rendezővel is, aki most uh, egy híres ember korábban is híres ember volt, de a Tim burton a filmjéhez a cirkuszbetétek azok az ő nevéhez fűződnek. Erről nem tudtam vele beszélgetni, mert nem láttam a Dumbó szími filmet, és a közeljövőben nem is tervezem, hogy megnézzem. De arról beszélgettem vele, hogy milyen furazit talán Szerda volt, vagy Csütörtök nem, Csütörtök délután volt. És az én szüleim azok nem nagyon vittek engem cirkuszba, mert az anyukám nem szerette a cirkuszt, ő nem szerette az állatszámokat, mert azt mondta, hogy az nem emberbarát, már mint állatbarát, nem szerette az akrobatikus számokat, mert ő egyfajtában attól félt, hogy a légtornászok leesnek, így aztán engem nem, vit, nem vittek el, miközben nekem ilyen félelmei nem voltak, de mindesetre távol tartottak a cirkusztól, de pont azt mondtam egyébként abban a rövid időben, amíg beszéltem Kristóf Krisztiánnal, hogy az, hogy én egy csütörtök délután elmenjek a cirkuszba, az nekem ugyanolyan élmény, mint hogy bement bem egy CBA-ba, és hogy azt mondjam, hogy kérek két sonkatekercset, meg egy kaszinó tojást, mert hogy ez néhogy eszembe villan az ifjúságom, amikor erre vagy lehetőségem nem volt, vagy nem tudom, nem lehetett kapni, tehát a, a szabadságnak uh, az érzete az a legváratlan pillanatokban tud engem megleginteni, és hoz elő belőlem értelmetlenebb, értelmetlenebbnél értelmetlenebb gondolatokat, de maga az a szabadság, amivel rendelkezem, és amivel hol élek, hol nem élek, az teljesen megdöbbent, mert valójában tényleg bizonyos korlátok között azt csinálom, amit akarok, és például ebben egyáltalán nem tudok választatni arra, hogy így miért elsősorban nyáron és napsütésben olvasok, de kedvenc komáromi számlá számlámban, szállodámban, e szombaton és vasárnap egy füst alatt, hát már amennyiben két nap egy füst alatt elolvastam a Klöccének a Barbárok című könyvét, és ilyen velem egyébként sajnos olyan gyakran nem fordul elő, miközben a a lányának életkorában az 17 év, hát faltam a könyvekkel és gyakorlatilag a világirodalmi és a magyar irodalmi műveltségemnek szerintem két harmada, hanem a háromnegyede, hanem a négyötöde abból az időszakból származik és ez szégyen a javából mm. Egyébként te sokat járszinkázod? Mérsékelten, nem igazán szerettem. A színházad, de egy élményemet meg kell, hogy osszam még vele, csak a jó kedvéért, aztán visszatérhetünk a színházra. Komáromban úgy döntöttem, hogy egybevetem a magyar nemzetet és a népszabadságot, ami már nincs, így. Aztán a népszavára került sor, és megvettem ezt a két újságot, és kivittem őket az erkére, hogy Kröcze barbárok mi a mellett ezeket az újságokat átlapozzam. Amikor is olyan híreket olvastam a magyar nemzetbe, ami nekem sehogy se tetszett, és aztán így rá kellett jönnöm, hogy szombaton nekem sikerült vennem egy újságot, és aztán fogtam magam, és visszamentem, nem, nem, nem van közel a szállodához az újságos, de nincs is olyan nagyon messze, de úgy döntöttem, hogy ezt én mégse hagyom annyiba, és mondtam a hölgynek, némileg indignálódottan, amilyen kifejezést egyébként gyerekkoromban nem használtam, már csak azért sem, mert nem tudtam, hogy mi az az indignálódott, vagy indignált, és mondtam a hölgynek, hogy ez egy tegnapi újság, ne haragudjon, mire azt mondta nekem a hölgy, és soha nem fogom elfelejteni. Még az emlékező tehetségem működni fog, azt mondta nekem és ez, tényleg milyen szép az élet, hogy annyi reakcióra számítottam, tudod mit mondott? Azt mondta nekem, hogy visszahozhattam volna hamarabb is. Mondom neki, ez hogy tetszett? Értened? Hát 20 perccel ezelőtt vettem, kiültem az RKM-re, és akkor tapasztaltam, hogy ez tegnap újság, és a rögvest visszajöttem, ezt hogy tetszik érteni, hogy visszahozhattam volna hamarabb? És mire mondtam neki, hogy hát így, hogy visszahozhattam volna hamarabb is? Mire mondtam neki, hogy hát számtalan személyesebb szem gondolat jutott az eszembe, hogy esetleg bocsánatot kérhetett volna, vagy kicserélhetné, de ott elveszett az újságjai között, mondta, hogy ez van, én meg Biztos nagyon izé nagyon vagyok. Tehát mondtam neki, hogy ne haragudj ő nem teljesen komplett, Tehát kom kom nem, nem ezt mondtam, azt mondtam neki, hogy elnézést, önnek nincs ki a négy kereke. Ugye ez szerintem egy irodalmi kérdés. Tehát ez én egy kellemes és szép lehetett. Igen, de én azt és gondolom, hogy. Jöjjön az újságos hölgy. Igen. De arra a mondatra, mely szerint volna hamarabb, hát én úgy gondoltam, hogy valami mégiscsak kell reagálni, és de hát semmilyen triviálisat nem mondtam, az a önnek nincs ki a négy kereke, az, az egy irodalmi szépségű magat uh, szerintem, hát, amire hát, a nő ilyen hát. duvatként támad rám, hogy ezt mégis hogy gondolom, mire mondtam neki, hogy őszintén, és akkor mondtam neki, miután még ez a következő fejezet volt, hogy szerintem ön nem teljesen komplett. De addigra aztán már elvesztette az irántam való érdeklődését. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azért kellett volna hamarabb visszavinnem, mert akkor e, hamarabb tudta volna ismét eladni, de fogalmam nincs. De ez az élmény ez nagyon mélyen maradt bennem, és akkor még gyorsan összekötöm még egy élménnyel, hogy miután elolvastam a Kröccsének a barbárokat, megpróbáltam tovább haladni szép Ernő Lila Ákác című drámájában, a színpadi változatban, amit láttam a József Attila színházban, és nem elég, hogy kiderült, hogy ennek két változata van, tehát nagyon szégyeltem magam, ugye, hogy van regény és színpadi adaptáció. Én a színpadi adaptációval kezdtem, ami ez a részpár írt elő és utószót, és valamikor talán a 60-as vagy 70-es években jelent meg, mivel akkor meg először nyomtatásban, és azt kellett rögzítenem, hogy míg nézni nem volt nehéz, olvasni alig tudom. A lila ákácot számomra annyira szövevényes a nyelvezete, annyira nem az én nyelvezetem, de nagyon dolgoz Köszönöm, hogy a végéig, most már elolvastam a második képet, már a harmadik képnél tartok, ugye összesen öt van. De, neked például az irodalmi műveltségedben az benne van, hogyha bárki a Lila Ákáccról kérdezni, kérdezne, akkor azt el tudnád mondani, mert én megmondom őszintén, hogy még miatt megnéztem volna a darabot, azt mondták volna a Lila ákács, azt mondtam volna a Szépernő, azt jó napot. Én nem olvastam, de valóbb őszintén. De hát, annyi mindent nem olvastam, hogy az félelmetes, úgyhogy nem kéne elolvasni, azt hiszem legalábbis. <gül> De a színházat miért kérdezted? Nem, csak úgy kérdeztem. De nem vagyok színházi ar ember. Arról nem szoktunk beszélni, hogy mennyit játsz színház hát, fél, Azt, mondom, hogy nem vagyok színházi ember, nekem itt ciklusaim van. Tehát van, amikor egyfolytával színházban járok, most ilyen cikluson van egyébként. Tehát, vasárnap színház voltam, éppfőn színház voltam, mai színházom, meg, színház hónapi színházom, meg. És ez, ez így van. Tehát vannak olyan, hogy amikor, nem tudom, hetekig csak filmet nézek, a múltkor, két hónapig csak orosz filmeket néztem. És akkor... Ezt ismerem, tehát arra például emlékszem, hogy az, annak idén megnéztem egy Ibzen darabot, és akkor fogtam magam, egyrészt valamilyen antikváriumban megvettem az Ibzen összes kötetét, és végigolvastam az összes Ibzen, de most föl kéne mondanom, forzasztó, hogy az emberi emlékezett. igen, mondaná, de az én, én, ugye nekem ez a munkának része is, tehát én úgy úgy, úgy hozzá, hogy ha <hih> az ember kultúrpratikával foglalkozik, akkor minél teljesedt képe legyen a magyar kulturális életről. Szóval ezért járok, ezért is járok múzeomba, mindenhova, ezért is járok színházba, tehát úgy, úgy megyek éppen, az, hogy vasárnap baletton voltam, vidéken, tegnap este az voltam, ma este... A, az operáciányházban megyek. Hogy hát, mi hát, azt hiszem, hogy meg hónap játsszák a Pendragol legendát. Úgyhogy a Kármely teátrumban, azt fogom megnézni. Holnap, az esz... este mi... Holnap este meg a nemzetébe megyik. A... <coughs> Egy ember az örök kiválóságnak, ott nézem meg. Rátati Zoltán a főszeretben. Úgyhogy... Amíg bent laktam a városban. Rózsai rózai zenész Ad de de kimozdultam, de a színházvaló kötődésemet azt a Balár Péter is erősítette egészen addig, amíg élt. Addig én rendszeresen jártam hozzá, és beszélgettünk a legkülönböző dolgokról, is színházról is. És hát a legtöményebb színházi élményem az valamkor 2002-ben volt, amikor a Jordán a fejébe vett, hogy a Pécsi Országos Színházi találkozón leszek a moderátor. Ami hát egy, olyan botrányba fúlt, mint amilyen botrányba csak fújhatott. Már másnap a Dunántúli naplónak a címlapján voltam. De mit mondtál? Összekülönböztem a babarcival, majd rög, rögvest után a, a zsámbékival. Hmm. És megmondja ezt nekik, hogy ugyan kell csinálni? Nem, azt nem mondtam, hanem nem beszéltem az ő nyelvüket, ők meg azt mondták, hogy nekem beszélnem kell az ő nyelvüket, én megmondtam, hogy engem a Jordán nem azért kért fel, hogy beszéljem az ő nyelvüket, és a Jordán az nagyon rendesen kiált mellettem, de ez nem hatotta meg a Zsámbékit és a Babarcit, akik gyakorlatilag hallottam, hogy a szinetárral arról beszélgettek, hogy én hülye vagyok, amit én Beláttam, de hát gondoltam, hogy a Jordának a felkérése az van olyan menlevél, aminek kapcsán... Én sose állítottam, hogy értek a színházhoz, engem arra kértek fel, hogy beszélgetéseket vezessek. Arra alkalmasnak találtam magam, de ez a két ember akkor ezt elvitatta tőlem. Én pedig egyszer kiviharzottam egy ilyen beszélgetésen, egy unikumért, mert hogy nem bírtam idegekkel, és ez volt az, amit a Dunántúli Napló megörökített és megírt. De emlékszem, aznap délután némileg kétségbeesve mondván, hogy azért mégiscsak dolgozott bennem az, hogy hát a magyar színházi élet két nagyjában rúgtam össze a port, és hát nyilvánvalóan csak bennem lehet a hiba. Fölhívtam a Molnár Gál Pétert, és mondtam neki, hogy mi történik velem ő már előtte tudott arról, hogy ott vagyok mert hogy ő készített föl ő aki egyébként egyáltalán nem ment el Pécsre és kérdezte tőlem, hogy van-e jogosítványom mire mondtam, hogy van, hát autóval jöttem ide miért kérdezi? Mondta, hogy azért, mert hogy akkor üljek be az autóba és jöjjek haza de hát mondtam, hogy nem tehetem, mert nekem még ott munkafeladataim vannak, mondta, hogy nagy kár pedig nem tudom, elmehetnénk vacsorázni de aztán soha többet nem kértek föl, szerintem nem véletlenül. igen, én is érzem. Úgyhogy, hát ez van. A kéfeje, hogy szóval... mi mindenre teszi az embert alkalmassá? Vagy alkalmatlanná, tehát szegény Ordán. Na, hogy áfélem, hogy mi a vezető szerepét. Vegyed. Uh, mit szólsz a Orbán Trump találkozóhoz? Kíváncsiak, hogy mi a véleményed arra, hogy vagy most lehet -e még mindig arról beszélni, hogy, hogy uh, Magyarország, meg a magyar kormány külpolitikai eszegetettségben van? Én nem ebben a... a tehát nekem ilyenjeim nincsenek. Én azt gondolom, tehát amikor az Orbán azt mondta, hogy ismét fiatalnak érezte magát, mert 20 évvel volt előtt ott, azt tökéletesen megértettem. Bennem ilyen, hogy hogyan nyomják rahácsot, mert nem fogadja az amerikai elnök, a magyar miniszterelnöke sohasem volt, hogy mit szólok a, a Donald Trump Orbán Viktor találkozóhoz, ahhoz meg nem tudok azért hozzászólni, mert nem vagyok külpolitikai újságíró. Egy mondattal tudok neked válaszolni. Nagyon örülök. De ha azt kérdezed, hogy ezt részletezem, akkor csak azt tudom neked mondani, hogy néztem őket ott, és akkor néztem, hogy az egyik hogy néz ki, a másik hogy néz ki. Tehát még külön, bár nagyon késő mentem haza, megnéztem a híradót, ami ezzel foglalkozott, akkor aztnak a szavaic magamba ittam, hogy tájékozott legyek. De ha nekem ebből most értekezni kéne, az egy rövid értekezés lenne. Nem kell értekezni. Nekem egy ilyen én előtte nem mondtam azt, hogy hú, de rossz, hogy minket nem fogad az amerikai elnök, és most utána nem mondom azt, hogy hú, de rövid volt. Mert ugye nem tudom, itt, itt, itt, itt az ellenzéki sajtóban arról van szó, hogy csak negyed óra volt, hogy a sajtótájékoztatóra senki nem kérdezett az Orbántól, és csak két percig kérdezték, és hogy a Trumpnak meg tizenkét perc jutott, és hogy arra gondoltam, hogy szegény hazám. Hát szóval, hogyha már az Orbán Viktoron fogást akarnak keresni, tehát hogy muszáj -e ez, de én azt látom, hogy muszáj, és ha muszáj, akkor tudomásról veszem. Ez és hogy kézoltán Zoltán tárgyalásai, azok majdnem nagy a kaptak az minden személyt Orbán Viktor Trumpávaló találkozója. Tehát annyira tetszett, hogy Kér Zoltán akar el Orbán Viktor fehérházbali fogadását, úgyhogy ez nagyon tetszett. De nem csak, de azt is tudom, hogy találkozott Kéz Zoltán... A Habony. Azt mondta Habony, hogy indulni kell. Abban az volt a legjobb, hogy megnéztem azt a fényképet, amit Kéz Zoltán és Hatházi Ákos készített, amint találkoztak Habonyjal, amin én egy autót láttam, és semmi mást. Tehát, hogy nekem ott hol kellett volna felfedeznem a Habonyt, nem tudom, de mint egy bűsz ellenzéki, én láttam a Habonyt, talán volt mellette még 62 mesztelen amerikai nő is, de ebben nem vagyok biztos, mert csak egy autóra emlékszem, és az van odaírva, hogy de azonnal azt mondta a habony, hogy indíts, és ebből is látszik, hogy ez egy milyen gyáva féreg, mert nem beszélgetett uh, az Egyesült Államokban, Washingtonban, a hatházival és a késsel miután összeakadtak. Én... Nem hat nem hogy nem nem nem volt ott a Márki Zolja? A Márki, jól beszélsz, a Márki volt. Igen, bocsánat, igen, tévedtem, igen, csak annyira mindenhol a hatházi van, hogy én már mindenhol a hatházit... Meg hiszem, ezek rokonok viszi... is. Vizionálom. Mennyiben rokonok? Hát tudom, azt hiszem, unokatestvérek, hogy mit olvastam egyszer Hogy az egész ellenzék unokatestvérek, az, de nem, nem tartok. Tehát a Fidesz is unokatestvérek, az ellenzék is unokatestvérek, én Belga hova álljak? De természetesen ez a féreg idézőjelben még mielőtt ugye ezt valaki komolyan venné, ezek így egymás mellé kerültek. Úgy bennem van a vitrainak a mondat, hogyha erre iszik a vendég, ám legyen. Mert ugye itt most az a dolognak a lényege, hogy most én azt kell, hogy tudjam, hogy a habony az a Trump megbizatásából, vagy tudtával közvetít a Kronsteinen keresztül a nem tudom hova, de azt hiszem, hogy itt ezt abba hagyom, mert nem lennék mérvadó külpolitikai tudósító, hát még elemző. Uh -huh. Szóba került a hova? szerinted? Fogalma sincs. Ugyan. Mi került szóba? Nem tudom. Ugyan. Hát akkor meg figyelj, akkor hogyan tudjunk jelentőséget tulajdonítani a találkozók, akkor azt se tudjuk, hogy miről beszéltek. Hát önmagában a találkozó létrejöttének a ténye. Nem? Hát ez fontos, de azért az, az, azért az ember ezután már egy bizonyos életkorban azért mégis elment a színházba, oké, rendben van, de mégis mit adtak, de ha arról semmit nem tudok, akkor tök jó, hogy ott volt a színházban, végül is kint esett az eső, és akkor az ember nem állhat meg, de hát, hát mire ez majd, majd, elolvassuk majd elolvassuk a elolvassuk a De ott volt a Lánci Tamás is, úgyhogy őt se, fejez, ő, őt se hagyjuk ki. Majd a Tamást kifaggatom, jó barátom. Hát akkor az jó lesz majd, akkor te majd többet tudsz, mint én. És te mit szólsz a Donald Trump Orbán Viktor találkozóhoz? Én elég kétele tehát Én eleve evitesnek tartottam az elmúlt időszaknak az adat a, a megszólalásait, hogy Magyarország külpadi elszigeteltségben miközben egymásnak adják a kivincset Magyarországon, is meghatározó Európai Stengeren túli politikai érzetők, és mondjuk Kínától, nem tudom én, Angliáig hány helyen volt Orbán, hány emberre találkozott, és milyen módon. Tehát, hogy más országok európai nős választási kampányainak belpolitikai vitájában Orbán központi kérdést. Tehát, ezért az nyilván azt jelzi, hogy ez, erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy külpöldök érsziketeltségben léteznénk, majd létezne Orbán meg a kormány. Tehát ez a talán találkozó, mert az ott elhangzottak, ami kijött a sajtóban, az is ennek nagyon, nagyon fontos táfolata. Azt hiszem, ha engem összehoznának a trump én nem nagyon tudnék vele semmiről se beszélgetni, de, de a veszélye nem fenyeget. Viszont azt kérdezem tőled, hogy vajon itthon, miközben időnként el lehet csípni különböző vitákat, különböző közszereplők között, az teljesen evidens volt, hogy az új helyének a próbálkozása, amivel megpróbálta a Timbermans-t összehozni Orbán Viktorral, az dugába fog dőlni és nem jön létre, mint vita? Nem, nem, nem, nem tudom. Nem tudom, látom, szerintem az újének annyi mindent kell csinálni <gül> annyi, annyi minden nekéne ez nem biztos. Nem csak én még egy olyan periódusra emlékszem szívesen, ahol voltak miniszterelnök jelölti viták, vagy voltak más jellegű viták, ahol, ahol megjelentek emberek, és vitáztak egymással, hogy milyen mértékben értettem velük egyet, ez egy másik kérdés, de ezek a találkozók létrejöttek, és ezeknek a találkozóknak a hiánya, ha égető űrt, nem is hagy maga után, de sajnálom, hogy nincsenek ilyenek. Te hol voltál utoljára vitatkozni? És miről? Mány nyilvános vitán. Uh -huh. Mértél szoktál lenni nem nyilvános vitán is? Hát előfordul az ilyen. A nem nyilvános vita az milyen? Hát hasonló, mint a háttérbeszélgetés. Tehát amikor az ember tulajdonképpen úgy polemizál, hogy az nem a nyilvánosságnak szól, nem. Nem tudom, hogy hol voltam utájára, egyébként nyilvános, hogy így gondolok, uh, ami rá komoly, komoly vita volt. A tévében járok vitatkozni, mint múlt héten az átv-ben, róla meg igen, de ott alapvetően ugye azzal a Demeter Szilárdféle elképzeléssel szembesítettek téged, amit egyébként a népszava is megért különös arra, hogy a Demeter Szilárdnak a Petű Firodalmi beli pályázatában benne van, tehát lehetséges, hogy volt benne néhány nóvum, amit Gergely Zsófia elcsípett a heti világazdaságban, de de maga a bombasztikus hírműszényt ez van, tehát a beszélgetett a Szénási a Radnóti Sándorral és az egy olyan beszélgetés volt, ahol látható módon a Szénási arra várt, hogy a, a napon bombával fogja a szellemi életet, már mint a fideszes szellemi életet illetni a Radnóti, de nem ez történt, és hát ettől a beszélgetés egészen elképesztően kafkai lett, mert magának a, tehát a, a Szénási sohasem vallaná be, hogy ő másra számított, de azért tovább bombázta a Radnótit, aki időnként adott neki igazat, időnként meg ilyen maliciózus módon figyelmeztette, hogy hát elő meg kéne várni, hogy mi történik, mert önmagában az, ami le van írva, az még nem biztos, hogy rossz, és hát ez nem nagyon, ebben nem nagyon tudott mit kezdeni a szénás. Egyet ez a nemzeti együttműködés rendszere, ez számtalan eresztékében recsegropog. Nézd. Azért az egész petifidemimusos kérdésre, hogy egyetlen HVG-nek Elmondtam, a, elmondtam az Egonnál is, hogy azért az mégiscsak vicc, hogy van egy nyilvános feligazgatói pályázat. A maga a pályázati anyag lassan négy hónapja hozzáférhető az interneten mindenki számára, amiben Demeter minden elképzését leírja és kifejti. Majd kész egy kormányelőterjesztés, amiben ennek a feligazgatói pályázatnak a, a a pontjai köszönnek vissza, Meg, megjelölt forrás igényel, és utána, mi, utána mindezt úgy találja a HVG, mint valami szuper titkos uh, kormányerőteresztést, amit sikerült megszerezni, és leleplezni. Miközben egyébként maga a kormány sem titkos minősítésük, hát szó szóval nincs erőtitkos lenne. Ezt én annyira viccesnek gondolom, Nincs benne semmi olyan a nagy leleplezésben, ami ne lenne, ne lenne benne a nyilvános pályázatban, és ne tudtunk volna, hogyha akartuk volna, hogy ezt nektek ne utánézzünk, mintha elolvastuk volna a félig Tehát semmi olyan dolog ne nem volt párosul, de nem is értettem órákon keresztül ezen csámsott a kudályobba, hogy mi itt a leleplezés, mi itt a sztori. Jó, hát ezzel kapcsolatban egyetlen egy dolgot tudok neked mondani. Uh... Újra kell gondolnom majd, meg permanensen újra gondolom a civilapályánban való vendégekhez való hozzáállásomat, különös tekintettel arra, hogy a legutóbbi beszélgetés folyamán, ahol próbáltam az egyébként hihetetlen intellektusú feleket rászorítani arra, hogy arról beszélgessünk, ami a téma, Kálmán László azt mondta nekem, hogy én a tények és a valóság fogságában vagyok. Nagyon szépen nyelvistől De ez, ez ott kritikaként hangzott el. Értem, értem. Hát e, van, hogy és fél... át kell gondolnom a tényekhez és a valósághoz való viszonyomat akkor, amikor a tények és a valóság a többi szereplőt nem befolyásolja, hogy én vajon egy jó pásztor vagyok-e, akkor, ha őket egyfolytában a tényekhez és a valósághoz akarom terelni, mert mert elbizonytalanodtunk. Hát itt vagyunk, ahol a part szakad. Nagyon szépen köszönöm, 8 óra Én, Én is. is. is. Elsimbo Lászlót hallottak. Rekami, ö, reklám következik. A civil rádió számít az önök személyi jövedelemadójának 1%-ára. Hogyha önök úgy gondolják, hogy ez az 1%-ot a civil rádió alapítványának, a civil rádiónak adnák, akkor a civil rádió megtalálják az összes szükséges adatot ahhoz, hogy a tervükből valóság váljon már önmagában a fáradozást, hogy meghallgattak engem. Köszönöm. Ez reklám volt. A műsort az uglója önkormányzat támogatja. Kicsönk. Jó reggelt, lehet! Köszönöm szépen! Nem könnyű veled időpontot egyeztetni, de gondolom elfogadt vagy. Hogy... Hát igen. Um, nagyon sok minden gyűlt föl a vonalban Karácsony Gergely alapvetően zuglói polgármester minőségében, de jelen van uh, Budapest főpolgármester jelöltje minőségében is. Azért ez a kettő most nagyon szorosan összefügg. Ezeket, ha nem is ikertestvérek, vagy nem is szijámékrek, nem akarok elveszni itt a szóképekben, de ezek most egymást permanensen értelmezik, nehezen szétválasztható a te tevékenységedben, hogy hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik, azt ugye én jól érzékelem. Um, igen, igen. Főleg, <coughs> mert hát ugye az emberen van egy negatív kampány, és akkor abban, <coughs> abban nyilván... Um, Keresik a, az ember munkájával kapcsolatos lehetséges uh, kritikákat, és azokat is megpróbálja a Fidesz nagyon leesen túltolni. Tehát ilyen szempontból azt nem Azt kérdezem tőled, nem vagyok a Fidesz, de azt kérdezem, hogy te azt azért tapasztalod-e, vagy nem, hogy kampányüzemmódban másféleképpen viselkedsz, mint egyébként, és a les nem feltétlen van ugyanolyan mértékben, figyelemmel mint egyébként, vagy te ilyen tapasztalásokkal magaddal kapcsolatban nem vagy? Hát amikor kampány van, akkor kampány van, és az ember nem tudja egyedül megszabni ennek a kampánynak a stílusát, vagy szabályrendszerét, vagy De az ember a kampányban másféleképpen viszonyul az igazságokhoz? Hát én nem, de úgy értem, hogy az én riválisai még igen. Tehát amikor mondjuk én nem tudom, most egy konkrét példát mondjak, a, a, a, a, a, a, én azt gondolom, hogy egy rendkívül alacsony színvonalú politikai vitába keveredtünk, például Tarlós Isvánnal a kiültetett több száz dugóban témakörben, amit egyébként nem én nyitottam fontot, de ugye Tarlós Isvánnak volt egy nyilatkozata a köztévében, hogy akkor mi szerint a Fővárosi Önkormányzat Zugló közüklasszatási területén több felhátul mint a Zuglói Önkormányzat, ami egy szerintem egy értelmedhetetlen kérdésfertővés önmagában, nem tudom ez miről szól, mert egyáltalán gondolkodtam az, hogy szonnan honnan veszik, tehát hogy ez miért van így. De már az elhangzott, akkor nyilván megnéztük, hogy ez hogy van, és akkor kiderült, hogy amit mondott sajnos nem igaz, úgyhogy Két ennek is voltunk ezt a dolgot. De azt e, Jogi utat tenni. Csak annyit szeretném, hogy azóta ez folytatódik, és akkor most. De igen, mi többet ültettünk, mert hozzászámolja még azt, amit még ebben az évben elfognak. Most azt tudja, hogy mi mennyit fogunk. Tehát ez az egész azt gondolom, hogy végtelenül kínosan alacsony címvonal. De tényleg, tényleg ezt most nem viccelek. Tehát mégis valaki, aki hét éve egy világváros főpolgármestere, belemegy ezekbe a ügyekbe. Miközben csak annyit, hogy az kétszer az is hozzánk tartozik, hogy a 10 ezer program az egy tök jó program. Én ezt szeretném továbbvinni megváltozásom esetén, és egyébként zuglói polgármesterként mindent megtettem azért, hogy ebből a 10. fából a lehető legtöbbet zuglóban hozzuk el, hiszen a, a zuglói közvetlen lévő fa, az ugyanúgy szolgálja az polgárokat, meg a mindenki mást is, a attól, hogy kiültett el, ráadásul akkor nem a mi pénzünkből van. Tehát még, még, még, még a felvetés is szerintem abszurd, csak kérdezte az azt, hogy a tényeket, hát én tomárok okay, a tények mentén maradnék az, amikor úgy döntöttek, legalábbis közzé május 4-én tették, hogy a Fidesz-KDNP budapesti polgármesterei nem fogadják karácsony gergeit mert uh, Karácsony Gergely Taros István főpolgármester korábbi kampányait majmolja azzal, hogy kerületjárásra indul. Egy ennyire alkalmatlan polgármester lefejebb tanulni mert a többi városvezetőhez, de kampányolni semmiképp, ami Karácsony Gergelyen nem tesz rendez zuglóban a fidesz KDMP budapesti polgármesterei nem kívánják kísérgetni más kerületekben sem. Az téged mennyire lepet meg? Hát, ugye, uh, hát, ezek a reakciók, meg ezek a. hogy is mondjam, milyen ütésváltások, tényleg, tényleg, a, tényleg a, a békefenek alatti szimulatot. Ara számomra meglebb, hogy ahogy, hát, hát ki a túrókért hogy ők kísérgessenek. Hát én azért fogok kampani, hogy őket levátsák. Hát nyilván nem fognak kísérgetni. Tehát hogy. Tehát, de teljesen abszurd, de nem, nem kere mit mondani. De... Jó, de előtte viszont emlékezetem szerint te azt mondtad, hogy te találkoznál a regnáló polgármesterekkel, én erre rosszul emlékszem. Hát főpolgármester jelölti minőségemben, ahol azért kampányolok, hogy a kerületekben is változást legyen, természetesen nem. Én egyébként a, a kerületi polgármesterek egy jelentős részével egy létező személyes viszonyban vagyok. Nem különösebben intenzív viszonyban, de, de normális emberi viszonyban voltam eddig, vagy nem tudom, vagyok. De hát ez most fel van függesztően meg, megbolondult ez az egész világ. De, de hát az, hogy én tehát ugye az én kerületi állásom a speciál kisfesten indult, ahol egy regnáló baloldali polgármester van Igen, Gajda, Péter. aki kifejezetten jó viszonyban vagyunk és jó dolgokat csinál de hát a másodikam az, az a 18. keretben volt ahhoz Szannis Lossándor mellett kampányolta nyilván nem az Ugi Attila mellett fogok kampányolni ezt én értem, csak ugye én az Ugi Attilával való beszélgetésem folyamán Uh, felemlegettem azt, amit a népszava erről írt, és pontokban szedve azt, amit te mondtál. És hát ugye az a beszélgetés nem lesz, tehát azt valószínűleg nem hallottad. És az, ahogy ő egyébként arról beszélt, hogy ezek mennyiben fővárosi kompetenciák, vagy mennyiben nem helytállóak, azt itt most veled második menetben megbeszélnék, kicsit fura. Hát ö, én sajnos valóban erről lemaradtam, mert az interjú szívesen de hát nézd, igazából nekem egyik legfontosabb kritikám az elmúlt 9 év fővárosi politikájából az az, hogy a főváros egy csomó kérdésben, amiben legalább megszólalnia vagy cselekednie kellett volna, nem csinál semmit arra hivatkozva, hogy ez nem a öresű, amikor nagyobb Én ezt értem, hogy most, most konkrétan egy kerületről van szó. Ráadásul, ugye, csak hogy elmondjam neked, hogy milyen szubjektív szempontok vannak, tehát nem feltétlenül mindig Puzsér. Ugye a 18. kerületben az a szaniszló Sándor a polgármester jelölt, Akihez, akinek a nevéhez fűződik, mindesetre ő nem cáfolta, hogy abban az időben, amikor engem alapvetően az önkormányzati szerződéseim léte, nem annak a tartalma, hanem a léte miatt megtámadtak, akkor az egyébként tőle nem távol lévő blogon megjelent egy szarkasztikus írás, amely valóságtartalmát tekintve felülmúlta a hunak a képzelgéseit is, és olyan tartalmat tulajdonított az együttműködések tárházának, amivel egyébként én nem rendelkezem. És én szép folyamatosan arra próbáltam rábírni Szanisztót, annak érdekében, hogy ha majd egyébként eljön az a pillanat, hogy nekem beszélnem kell vele, vagy úgy illik, hogy beszéljek vele, mondván, hogy ne csak a Regnáló polgármesterrel beszéljek, hanem az ellenzékkel is. Szóval megpróbáltam rájönni arra, hogy neki van-e köze ehhez a illetőleg ha nincs, akkor, akkor hajlandó -e ez ügyben megnyilvánulni. Ez egy ilyen politikusokra jellemző elhatárolódás, amit a politikusok se szoktak szereti megtenni. E tekintetben én voltam a politikus. Ugye itt a dolognak a lényege az volt, hogy felrótták nekem a szerződésnek olyan részleteit, ami Szannis Sándor esetében azért volt nagyon fura, hiszen én 2009-ben szerződtem először a 18. kerülettel, amikor ő volt az alpolgármester. Tehát az enyhén furcsa, hogy amikor ő volt az alpolgármester, a polgármester, akkor nem zavarja az én szerződésem, amely összegszerűségét tekintve lényegesen nagyobb összegről szólt, mint ami most van, de nem volt rá hajlandó, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez me jelentősen megnehezíti, vagy szinte már-már már ellehetetleníti azt, hogy ő ebben a műsorban, vagy vele ebben a műsorban objektíven tudjak beszélni, és ugyanoda jutunk, mint adott esetben korábban a Puzsérnál, ahol te azt mondtad, hogy neked politikusként ezt el kell tűrnöd, nekem, mint politikusként, nem politikusként meg nem kell eltűrnöm. Nem, igen, ezzel egyetértek, én nem tudok erre mást javasolni, hogyha ez egy segítség, akkor én Szívesen, beszéltek, vele, ha, beszé, erőt, beszéltek, beszéltek vele, ő konkrétan azt mondta, hogy tudja, hogy én mer keresem, de ő ez nem óhajt megszólalni. Én, Jó, meg, hát. én meg azt gondolom, hogy ha nem óhajt megszólalni, akkor én őt egyelőre a nem látható személyek közé sorolom. Másféleképpen viszonyulok ezekhez a történetekhez, mint te, abból adódóan, hogy én nem vagyok politikus, és nem irigyellek azért, mert neked politikusként nagyobb kell, hogy legyen a tűrőképességed. Kár, hát, de nagyobb kell, hogy legyen, ez kétségtelen. Uh, Még egyszer mondom, hogyha tudok közvetíteni a nem, nem szívemet, de jó, oké. Okay. Nem tudsz, aztán ugye e, id időben már ott tartunk, amikor Roszgonyi Zoltán azt mondja, hogy nem asszisztálunk karácsony időhúzásához, és nem legitimáljuk a botrányos parkolási szerződéseket. Ugye múlt hét csütörtökén volt találkozó, amelyen a Fidesz nem vett részt, mert nem asszisztálnak a, a, a, mindenhoz a borzalomhoz, aminek te vagy a szinonimája. Uh, mi volt múlt hét csütörtökön? Különös tekintettel arra, hogy egy tegnap volt közgyűlés, mennyiben függ össze a csütörtök és a tegnap, ha összefügg egyáltalán? Hát minden minden összefügg, de hát meg mennyire inkább a kampányal függ össze, tehát, uh, hogy mondjam, az ember uh, az sokat lehet tanulni egy ilyen helyzetbe. Szóval azért, azért, azért finom hát miközben az tűz, a közben azért az emberismereted ott van jelent. tehát. Á, nem? hogy ne, igen, és sajnos egyre... Uh, Hát árnyalulik a képe az emberi fajról mondjuk úgy. Na nyilván, visszatérve a lényeget. mert hát ugye a képviseletes testület mindenféle döntéseket hozott parkolásügyben, leginkább olyanokat, amik ilyen ilyen és egészen tegnapig semmilyen olyan konkrét döntést nem hozott, a részben a Fidesz halogató taktikájának köszönhetően, ami érdemi előrelépés lett volna. Tegnap, elmondom, hogy szerintem mi a legfontosabb döntést tegnapról, és akkor ez visszavedett minket a csütörtökre. A tegnapi legfontosabb döntésünk az, hogy mi vezetünk egy számíkai szerint részletes, de még követhető részletességű anyagot arról, hogy az ugrói parkolásban a parkolás üzemeltetési feladatokat szeretnénk mi ellátni, és a polgármesteri hivatal neveztük meg erre a szervezeti egységre, mert azt látom, hogy ez egy forró krumpi, ezt a feladatot mindenki szeretné magától elrúgni. Ez már egyszer megtörtént az ugrói önkormányzati rendészettel, ugye számos önkormányzat esetében a rendészet. Köszönösszerügyet látja ezt a feladatot, őket egyszer ezt már visszadobták, ezért kellett ezt kiszervezni. Van a parkolásra foglalkozó cégünk, akinek ö, valójában nem esített feladatot, hogy ezt elvégezze, de hát ö, nagyon nem lehet isek ettől. Én meg úgy vagyok vele, hogy most már unom azt, hogy, ö, hogy mindenki azt kérdezgeti, hogy akkor mi az én felelősségem, akkor most akkor konkrétan ö, ezt a feladatot mi elvállaljuk. És nekünk az a költség a számításunk, hogy ez egy jóval olcsóban megcsinálhatunk, mint vállalkozó bevonásával és ez lehetőséget teremt arra, hogy egyébként bővítsük az zugli parkolási kedvezményeket, praktikusan ennek a részleteit meg ki kell dolgozni, de praktikusan az zugli polgárok azok ingyen parkolhatnak azokon a zónákban is, ahol egyébként nem laknak, hiszen az több parkolási zóna van, és ez okoz feszültséget. Na most visszatérve csütörtökre, csütörtökön, ugye azon a ágyaltunk, akivel... Ö, ö, aki, tehát azért tárgyaltunk, mert erre feladatott minket a testület egyébként Fidesz-es hogy a megmérő szerződést azt megpróbáljuk újra tárgyalni, erre volt némi nyitottság, de ugye Fidesz azt mondja, hogy a szerző minden szerződést fel kell bontani, ami, eh, ami egyébként politikailag nekem remben van, tehát én meg is szavaztam, bortjuk fel ezeket a szerződéseket, csak ugye tudni, hogy az egyik eleve járt, és az a, tehát inkább fontosabb szerintem az, hogy minden szerződés után, és ebben született majd tegnap döntés. A másik szerződésünk, ami még hatályban van, annak a felbontását pedig egyébként vizsgálja a jező úr, hiszen ezt megkapta korábban, ezt a feladatot. Azért az nem olyan egyszerű, hiszen abból még három év hátra van, és hát milliárdos perek veszélye azért, hogy fenn forog, tehát itt azért érdemes óvatosnak lenni. De azon most csütörtökét ágyalásom, amire figyelsz egyébként, először azt mondta, hogy eljön után a sajtóban megjegyzett, hogy mégsem jön el, nem tudom pontosan, hogy hogy ez miért ö, ö, ö, változott meg ez a vélemény, csak sejtem, hogy ez is így a kampány, ö, ö, hogy mondjam, gyors vonata elsodorta. Ott azért mi elkezdtünk elé keményen belemenni abba, hogy akkor mit tartunk ezzel a szerződéssel kapcsolatosan a visszásnak. És azt el kell mondjam, ugye itt egy olyan szerződés felbontásával ö, jön a Fidesz, amit ők megszavaztak, én meg nem. Mert akkor is azt gondoltam, hogy lehetne nem olcsóbb, mert hogy volt egyébként olcsóbb ajánlat, ez ugye csak a történelmi kedvéért. Akkor, amikor a zuglói beléletet nézzük, és nem szeretnék se voyeur lenni, sem pedig kremlinista, sem nagyon elveszni a kávézatban különös tekintetel arra, hogy annak nincs jelentősége, akkor a korábbi frakciók önállósága, pontosabban a frakciók korábbi önállósága és a mostani önállósága az mennyire változik, mert ugye az permanensen lehetett tapasztalni itt is és más kerületekben is, hogy adott esetben egy-egy pártnak, egy országos pártnak, egy kerületi frakciója mennyire rendelkezik szabadsággal az országos párszervezethez képest egy kerületben, de most ami a Zulói Fideszt illeti egy ideje úgy tűnik, hogy ők egy olyan kampányjáratban vannak, amelyben az ő önállóságukat a Lendvai utcában szabják meg, miközben a korábbi önállóságukat a Pétervárad utcában is meghatározhatták. Hát igen, ők most nagyon számolatás idegen módon viselkednek, ez, mondom, ez nekem az ember ismeretelen, ez egy fontos súlyabb tapasztalat. Um, és ez súly, tehát tényleg az uglói Fidesz frakció azért alapvetően úgy, úgy működött, hogy, hogy egy felelős, uh, kicsit bent is vagyunk, kicsit kint is vagyunk, de azért alapvetően egy felelős pozícióban voltak. Most nincs ilyen, tehát, uh, tehát én azt látom, hogy minél rosszabb annál jobb. Csak tényleg egy példa, tehát két óvodában uh, volt vatkány probléma az uglóban. Azért ez nem, nem, nem járték. Tehát, hogy ez, Túl azon egyébként, hogy, hogy ilyen esetben ugye nekünk feltétleníték fel a termeket, ezek ilyen félmillió fontos kiadások. És e, mivel e, szeretnénk ezen a helyzeten változtatni, és szeretnénk rendkívüli e, e, patkányírtást rendelni, ezért e, később set elé egy előterjesztést, hogy rendkívüli beszélés keletében, mert ezt meg tudjuk oldani. Én közben nem akartam ezzel politizálni, hát nem is volt már ott a sajtó, meg semmi utolsó napirendi pont volt, de elmentem a mosásba ehhez képest olyan politikai vitát kavart ez a dolog, hogy most mi riadalmat kellettünk, mert nem tudom mi, és hogy ők nem kaptak ilyen jelzést. Hát e, nagyon furcsa volt nekem. Ez ugye ezt összefüggésben is lehet hozni. Jó, maradjunk egyelőre itt. E, amiről te beszélsz, az a közegészségügyi vészhelyzet elhárítása a zuglói közintézményekben, vagy ez egy ehhez képest újabb pont? Nem, ez, ez, a, ez, ez a pont. Ez, ez, ez nem, a 123 hallott? kötőjel 404 per 2019. Hát azt, azt a nem tudom, Igen. de biztos jól olvasod, ez arról szól, hogy, hogy rendkívüli beszélés keretében megrendeljük ezt a szolgáltatást. Most ugye közünk, téged és a, a vonatkozó körök egyfolytában arra próbálnak rávenni, hogy ami a közegészségügyi vészhelyzetet illeti, abban te nem vagy kompetens, mint kerületi polgármester, hogy ilyet kimondjál, ilyet más szervezet vezető embere, ha. vagy vonatkozó munkatársa felhatalmazása mondhat. Uh -huh. Jó, én értem, akkor, akkor most akkor szálljuk a nagy szavakról. Én ezt nem azt szeretném, hogyha megvenne ezt a szolgáltatást, mert ugye ugye, az ugó az volt kimondani? előtte a hír, hogy te ilyet tervezel, és aztán ennek az összegét, ahogy ezt a honvédségnél mondták, rá akarod hátékázni ez a honvédelmi tartozások könyve a fővárosi önkormányzatra, mert hogy ez egy olyan összeg, amellyel az zuglói önkormányzat nem rendelkezik. Ezt a fővárosnak kellene elvégezni, és a főváros... Hiányos munkavégzésének a következménye az, hogy Zugló erre kényszerül. Milyen döntés született a politikai vita után ezügyben tegnap a képviselőtestület ülésén? Ha született bármilyen döntés? Született ez arról, hogy megrendeljük ezt a szolgáltatást, egy-két forint, tehát nem egy ilyen óriási összeg, csak hát ugye itt az elvaz az, hogy ez egy, egy eminensen közösségi feladat, és egyébként eddig ez. Ilyen, e volt látva. ilyen eddig nem volt még? Nem, nem, nem, nem. Tehát a ránkcsánú írtás az, az feladata az önkormányzatoknak, de ugye más látszárok vonatkozik a, a farkánymentesítés a szobárosi feladat minden, minden Jó, Azt kérdezem, kérdezem tőled, minden. hogy két helyet említettél, ez valójában zúló esetében hogyan működik, ki milyen módon értesíti erről, ha úgy gondolja a polgármesteri hivatalt és a polgármesteri hivatal, amelynek ezügyben korábban nem volt eljárási módja, talán, mert hogy nem volt ilyen helyzet sem, hogyan reagál ezekre a bejelentésekre? Mi a metódus? Hát szóval, nézd, az egyik az egyik esetben volt egy, egy, egy, egy kormány ellenőrző és tisztorvosi szolgálati jelzett ezt a problémát, maga az intézőzetű vette, hál' Istennek. Legutóbb pedig hát a az intézőzetű egy, egy elég kétjébe hangulatú levelet a jegyzőnek, amiben egyébként lejött, hogy egészen pontosan mi történt, és, és a levél alapján én úgy ételem meg, hogy, hogy az a, az a tehát a Falkálymentesítés végző Konzolcium munkatársai megjelentek az óvodában, de ami ott történt, azt én nem tekintem a szolgáltatásnak meg kevésbé sem. Mert hogy mi történt? Hát most belentettek egy hipót egy üzérre, és azt mondták, hogy akkor ennyi, és elmentek. Tehát nagyjából ez történt. Mi volt a politikai vita mármint tegnap lényeke? Hát azt mondja, hogy a vilagalmat is, hogy itt nincs itt semmi probléma. Én meg elővettem a Fővárosi Közlekedési Bizottság előterjesztését, felolvastam az országos tisztolgosi szolgálat véleményét, meg elmondtam, hogy, hogy minden rendben, akkor a Főváros most miért másfél szerezi meg azt az összeget, amit eddig erre költött. Nem tudom, miről beszélünk. Hát most tényleg nincs olyan nap, hogy valamelyik internetes portál ne számolna be valamilyen pattányészterésről. Hát most nyilván nehéz ezeket a számokat megmondani, mert hogy ezeket ugye nem hozzák nyilvánosságra, hogy egészen pontosan milyen észlelés adatok vannak, de ameddig ezek nyilvánosságba kerültek, azok egy drámai növekedés mutatnak, nagyjából az elmúlt év második fele óta. Ehm, nyilván ez egy nagyon nehezen felmérhető jelenség, de az, hogy van egy ilyen jelentős növekedés, ezt nem én mondom, ezt mondom, ott van a fővárosi közgyűlés, a Szerencé Balás főprogrammester helyettes erőterjesztésében idézik a különböző szakhatóságokat. Tehát, hogy én nem tudom, hogy most megkezdve vitatkozni. És az biztos, hogy amíg én nincsenek tapasztalataim, úgy a 2014 előtti időszakról, de ebben az önkormányzati ciklusban, amiben én vagyok, a bejelentések száz százaléka az elmúlt főfél évben, vagy az elmúlt három hónapban történt. Hát én, ráadásul ugye Zsugló zugló tekintetben érintett. Tehát vannak olyan kerületek, amelyeket megnevez ez a jelentés konkrétan, mint ahol ilyen jelenség tapasztalható, és van igen. olyan, ahol mint nem jelöl meg. Az nem azt jelenti, hogy ott nincs, de az minden esetben nincs megjelölve, és zugló sajnos ez ügyben Hát benne van abban a tíz kerületben, ahol, ahol a Fővárosi Közgyűlés közösszedési bizottság döntésének megfelelően a szerződésmondosításban ilyen extra írtást elindítanak. Végül Végülis, tíz a tegnapi döntésnek a... van-e olyan oldalága, hogy a képviselőtestület kezdeményezi azt, hogy ezt az összeget térítse meg a Fővárosi Önkormányzat? Nincs, nincs, hát most én, nyilván én fogok írni egy levelet, amiben ezt fogom kérni, hát majd nyilván kapok egy választ, hogy elmegyek a francba, hát ez, ez lesz ezzel kapcsolatosan. Csak ezt szerettem jelezni, hogy azért ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy, a, hogy a, tényleg a teljes a, jobboldali sajtó, vagy kormányjobboldali, tehát nem tudom minden, milyen oldali kormánypárti sajtó, tényleg így nagyítóval néz mindent, és tényleg az unió önkormányzat vele szemben elindult ilyen hivatali elnőrzések száma az gyakorlatilag meg tisztereződött az elmúlt időszakban. Uh, és, és, és, és közben vannak fővárosi feladatok, amiket nyilván nincsenek ellátva, és ez, én ezt nem akarok keves el, szó elmenni. Egyébként a másik dolog az, hogy pont ugyanezen a fővárosi Bizottság bizottságülésen, szintén nem én, hanem az egyik nemzeti uh, népegészségügyi központnak a munkatársa uh, mondta azt, hogy hát azért van több Parkán Budapesten, mert nagy szemét, és rosszak a csatornák, rossz a csatornák. Hát most a főváros, tehát nekem rendszeres tapasztalatom az, hogy mondjuk piacon oda jön hozzám egy, egy állampolgár és mondja azt, hogy jaj, azt úgy kedveljük meg minden, de én olyan csalódott vagyok. Ez ami miért? Hát mert annyira koszos ez az zugló. És akkor most mondjam neki, hát mondom neki, tetszik túl fővárosi feladat? Tehát, hogy a köztisztaság, meg a személyszállítás az nem a kerület dolga, tényleg? És akkor néz rám az állampolgár. Tehát, hogy mondjam, mindenki, ha már ha már ezt az alkalmassági próbát nézzük, akkor azért nézzük meg Budapesten, hogy akkor az, amit a főváros feladata lenne, ezek a feladatokat milyen, milyen szinten vannak ellátva. És hát, én tudom, hogy a szemétszállítás, meg az egész uh, kuka Holding történet, az nem a főváros találta ki, és ez tette tulajdonképpen gajra Budapesten a köztisztességi problémák ellátását, de azzal együtt is itt azért nagyon komoly problémák vannak, és uh, hát uh, szerintem hogy mondjam, tehát akkor vissza a feladónak tehát akkor én is ugyanazt tudom mondani mint amit nekem mondanak ugye ami a baráti sajtót illeti azzal óvattal kell bánni a következő beírás a te nevedhez kapcsolódik. Szinte a teljes magyar sajtó átvette az atv.hu cikkét, hogy annak idején én is megszavaztam az azt azóta erősen vitatott döntés, hogy a budapesti pontkány mentesítésre két közbeszerzéssel kapcsolatban nem tudom ez miért olyan nagy hír, hiszen a botrány abból származik, ami a közbeszerzés lezárása után történt, után nagybetűkkel. A döntés megszavazó ellenzéki képviselők az biztosan nem tudhatták, hogy egy bár a nyertes cég az alacsonyabb ajánlatára e, ajánlat viszi el a munkás, utóla még hozzávágnak annyi pénzt, amitől sokkal drágábbá válik, mint a többiek. Kettő mai, nap, mai napig tartó bírósági per indul azzal kapcsolatban. A mai nappal nem. A mai napig tartó bírósági indul azzal igen. kapcsolatban, hogy a győztes cég valóban rendelkezik, a közbeszerzéssel való induláshoz szükséges referenciákkal végül harmadszor az új cég nem tudta, illetve nem tudja ellátni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, de hogy ez ne legyen nyilvánvaló a kormány nem adja ki a patkányfertőzöttségre vonatkozó közérdekű adatokat tettet közé a Facebook oldalon. Hát igen, igen mert ugye a következő dolog történt hogy egészen pontosan mik volt ez a döntés talán tavaly, tavasszal lehetett. Én a következők bizottság tagjaként kapok egy előterlesztést, ami arról szól, hogy van három árajának szakmailag mind a három igazolta a megfelelő referenciákat, és a legolcsóbb nyer. Most én nem fogok arra szabadni, hogy ne a legolcsóbb nyerjen. Egyébként mire zártülés az volt, azért a jegyzőkönyvet én nem, nem, nem, nem, nem, nem láttam, tehát ott csak a szavazati arányok vannak, Később az én kérésemre ezt pontosítottuk. Én sem voltam száz százalékig biztos benne, hogy hogyan szavaztam, hiszen sok száz szavazáson vagyunk túl. É, é, és, és, és engem is érdekelt, hogy tulajdonképpen mi, mi, mi történt. De ugye itt az van, hogy itt nagyon súlyos kételyek merültek föl azzal kapcsolatosan, hogy ez a konzorció, ami ma ezt a feladatot ellátja, ez valóban rendelkezette a szükséges referenciákkal, és a közbeszerzési döntőbizottság cég ugyan a kérelmüket de azért ez az fontos tudni, hogy e a, a, a vesztes cég, tehát aki a második lett a, ugye a Bából a Bió praktikusan, de a polgári peres bíróságon megtámadta e, nem a döntést, hanem a, a fővárosi közbeszerzési cégnek a működését, mert szerintem valótlan adatokkal támasztották alá a referenciákat. Azért mondjuk ez így ennyien szólva szerintem bűncselekmény gyanús, de mindegy, majd ez kiderül, hogy igaza van-e a a cégnek ez az egyik a másik pedig azt ugye úgy nagyjából egy egy milliárd forintos összege voltak olcsóbbak mint a második amit tudom én ő, nem volt jelentősen magasabb a, tehát nem volt óriási különbség az árban de ehhez képest hozzájuk az még 600 millió forintot tehát úgy ők az utolsók lettem volna az árversenyben tehát ő, hogy mondjam amikor az ember Igazából ebben ugye egy tanulság van, tehát ugye minden meg a tanulság, hogy minden, amit a Fidesz mond, hogy le kell szavazni, amúgy nem lehet. Tehát most akkor nekem ez, így fogok ezt most már hozzáállni, mert az ember jó szem és elviszi azt, hogy például nem kapunk ezek a referenciák, meg elviszi azt, hogy ez az, ára, az az ára, amiért tényleg dolgozni fognak. tehát kárul ezeket elhinni, ez a tanulság Rengeteg dolog maradt az átkerül péntekre, azt kérdezem, hogy tulajdonít csak a jelentőséget annak, illetve hogy hogy alakul a menetrendje az előválasztásnak. Ugye a tegnapi hír az volt, hogy Puzsért felfüggesztette kampányát az EP választásig, amiben egyébként a többi főpolgármester jelölt nem követte őt. Én mérsékelten követtem az eseményeket, ez a mérsékelt követés is sok értési hiányosságot okozná nálam. Hát ez most nem akarom ezt elviccelni, de ugye én nem tudok tűzszerződöt kötni a kuzsira, mert én nem vagyok a fele háborúban. Tehát ő lő rám, én meg nem löölek vissza. Ezt te magad tudod a legjobban egyébként. ezek nem szoktam foglalkozni. Nem akarom ezeket hamosítani. Tehát most tényleg ez az egyik, a másik, hát zajlanak az egyeztetések. Tehát nyilván az Európai Parlamenti választás, ami a jövő vége, addig ebből a nem is a nyilvánosság számára biztosan kevés információval tudunk szolgálni, de azért remélhetőleg zajlanak a háttérben pozitív erőlépések. Én magam tudok néhány ilyenről, úgyhogy én tovább is az, azzal a menetrenddel állok ehhez hozzá, hogy ez, hogy ez van, és hogy a, az a megállapodás, amit április elején kötött a négy pár, tehát a Momentum párverszédő PDK, ez ki fog egészülni az lnp és a Jobbikkal, és elindul az előválasztás, és, és, és létrejön a teljesen az egység. Én nem látom továbbra sem a, a Azokat a amiket el ezt ellehetetlenítenék, én biztosan abban vagyok érdekelt, meg abban érdeket szerintem az ország, hogy ez legyen. Köszönöm szépen, arra kérlek, hogy ne tedd le egy másodperc törőmedet, ja. kérem. A műsort az uglói támogatta. 4-8 0 és you are a pretty mess always just to drink from going under Igen. Üreget kívánok Vámos Sándor. Tisztelettel kérdezném, hogy az El Simonnal ezt szponzorált beszélgetés, vagy mazorizmus? Nem értem a kérdést. Az elsőt értem. Az, El Simonnal, az El Simonnal szponzoráltam. fizet az elsimon, hogy szóbbáll vele? Én nem szóbálok, vele, én beszélgetek vele. Beszélge... Bocsát, hogy beszélget vele. Pizet azért az elsimon, vagy az ön egyéni a szabadulni. Az egész megmondani. műsor az én egyéni akció. Igen, de nem, nem fizet. Az, nem fizet. nem fizet. Értettem. Kíváncsi voltam. Köszönöm szépen. Mert borzalom, borzalom. Ezek a, ezek, a, ezek a kényszeredett nevetései, a beteges megnyilvánulása a de ismeri a véleményemet, nem fog megváltozni vele szemben soha egy antiszemita ember, és szamorú, hogy ön egy ilyen emberrel szólva ez a véleményem és Köszönöm szépen a választát. 0614890999 és 063671161 és And yeah. Tízeskálán egyesre se sem szeretném elsimva a videlmembe venni. Szeretném felidézni önöknek, de ezt most alapvetően a Krisztának mondom. Itt vagy station, station, yeah. hát lehet, hogy nincs itt de úgy tűnik, hogy itt van. Um, Navracsis Tiborral több mint egy évtizede beszélgetek. Van, aki szereti a vele való beszélgetéseket, valaki nem. Én alapvetően nem érzelmi okból viszonyulok hozzá, bár vannak érzelmeim. Az elmúlt időben igen jelentős elmozdulás történt a beszélgetéseink hangvételében, amelyeket az én kérdéseimre adott válaszok idézték elő, hogy ezek őszintébbek, vagy kevésbé őszinték, vagy mások, mint amilyenek korábban voltak, hadd ne elemezzem őket. Ezeket a beszélgetéseket van, aki hallgatja, van, aki nem, van, aki ezzel kapcsolatos cikkeket közöl, mert hogy felkelti az érdeklődésüket a beszélgetés, vagy beszélgetések, és aztán valamilyen módon ennek a leírata megszületik, amely többé-kevésbé árasztja ezeknek a beszélgetésnek a hangulatát. Hogy egy szabamat a másikban ne te sem tekintet arra, hogy Kristóf Krisztiánnal kell beszélgetnem, vagy illik, mert megígértem neki. A legutóbbi civilapályámban említettem a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetést, azokat a pontokat is, amelyeket ugye ő említett, ami a pár családot illeti, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy hova ült, ugye négy szempontot mondott, és én ezt a négy szempontot elmondtam. És Pető Péter, aki a 24. húnak a főszerkesztő helyettese, és aki egy akce abszolút akceptálható és komolyan vehető ember, nagyjából úgy, hát mondanám, hogy viharászod, de az ez egy, az egy rossz kifejezés. Úgy nevetgélt Navracsis Tibor neve hallatán, mint hogy Jánoskám tudjuk, hogy ő mennyire nem komolyan vehető személy, és mennyire bábfigurája a mostani Fidesz kormányzatnak, és akkor ott volt a nyelvemhegyén, tehát a nyelvem hegyén nem lehetett hogy akkor kezem el neki azt elmesélni, hogy hogy alakult a és Tiborral való együttműködés, és hogy az elmúlt időben az, amiről a Navracsi is beszámol annak mennyire kéne jelentőséget tulajdonítani, függetve attól, hogy korábban az ő szerepét mennyire tartották fontosnak vagy talannak, de elhallgattam. Vámos Sándort semmilyen vonatkozásban nem szeretném egy lapon emlegetni Pető Péterrel. Magát a jelenséget szeretném említeni, és azt, amit Filipov Gábor talán két héttel ezelőtt mondott, amikor arról beszélt, hogy nem elsősorban, vagy nem kizárólag a nemzeti együttműködés rendszerének a megszüntetése az, ami számára főfájást okoz, hanem az, hogy utána milyen állapotok lesznek, és azt hogyan fogjuk tudni majd kezelni. Nos, e tekintetben Pető Péter és Vámos Sándor is injekcióra szorul, ha pontosan értik azt, amit én mondok. Nem tudom, mennyire voltam érthető, Krista, alapvetően ezt ugye neked szállom, mert az összes részlettel tisztában vagy. Egy tízes skálán mennyire voltam érthető? ahogy a folytatott beszélgetései miért sem kap sem a rádió sem én pénzt mennyire volt a -e mérthető Krisztus? 8 és fél jó köszönöm Jó reggelt! Kristóf Krisztiánk van von a vonalban. Akkor, amikor nem pontosan ott folytatjuk, ahol tegnap abbahagytuk, hát a beszélgetések alapvetően nem is, is szoktak bonyolódni. Néha az emberben ott van a kis ördög, hogy visszakérdez, mert alapvetően arra kíváncsi, hogy a másik mennyire figyel, de e tekintetben talán nem kell nekünk egymással versenyezni. Uh, ön uh, járatos a világban, a cirkuszt illetően, és a világban benne van Magyarország is. Ugye azt tudjuk, hogy a háborúhoz uh, három dolog kell, pénz, pénz, pénz. Uh, az, hogy egy cirkuszi előadás milyen színvonalú, azt egy tízes skálá mennyire határozza meg a pénz? Hát egy ötös. Kell, kell hozzá pénz, kell hozzá Fantázia, és a fantázia elmondani. ugye már nem pénzkérdése. Az, hogy a fantáziát az ember mennyire tudja aztán ö, apró pénzre váltani, bár ez egy értelmetlen mondat, az már pénzkérdésed, de hogy fantázia legyen, az kreativitás kérdése. Igen. Igen, feltétlenül. Beleértve, hogy minden tulajdonképpen kreativitás kérdése, hiszen aki azt gondolná, hogy a cirkuszban gyakorlatilag ugyanazokat a számokat ismételgetik, az nincs tisztában azzal, hogy a cirkusz naponta változik. Úgy igaz. igaz. Tehát nagyon. Az nagyon ön teste a... hamarabb fárad, vagy a fantáziája fárad hamarabb? <gül> Tehát nem, hát ugye érti a kérdést? Tehát az, hogy mit talál ki, vagy mit tud kitalálni, ami amire még az ember alkalmas, e tekintetben jobban áll, mint a fizikai erejével? Nem feltétlenül. Nem Tehát még összhangban ezek, van a ezek... kettő? Igen. Tehát igen, egymás úgy gondolom, mellett vannak? Úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy igen. Amikor kitalál valamit, azt el... megálmodja, vagy papíron lerajzolja? Az hogy működik? És uh, is, is. Én inkább firkálok, mert az én rajzolomat nem neveznek rajzoknak. Uh, ezeket a firkákat valahogy úgy félre szoktam tenni. Ha van rá lehetőség, akkor akkor. Uh, akkor tovább álmodom, ha nincs, akkor elteszem, és hogyha egyszer majd jön egy olyan nap, vagy jön egy olyan produkció, ahol alkalmazni lehet, akkor elő tudom menni ezeket ugye, ugye nekem mindig a Herben Karaján van a fejemben, és azt tudjuk, hogy Herben Karajának a naptára az 2080-ig be van telve, mert hogy ő, ugye függetlenül, hogy már rég meghalt, de ebben együtt a különböző koncerttermek hogyan számítanak rá. Az ön naptárja, az hogyan fest? Önnek például a naptáriát azt ön tölti ki, vagy van impresszáriója? Nem, hát ezeket én, én szoktam kitölteni, én egyelőre, egy a másfél évvel előre adjából ki vagyok úgy számolva, hogy, hogy tudom, hogy melyik azok a szakaszok, ahol még felvehetek munkát, és melyik azok a szakaszok, amik már igazán. Jó, itt van ez a, a repülőcirkusz előadás. Addig, amíg ez repertoáron van, addig örre a cirkusz igényt tart, vagy valójában azzal, hogy megteremtette az előadást, azzal jogi értelemben befejeződött az együttműködés? Én Három feladatra vállalkoztam. Ugye az első feladat volt a casting, a bizonyos produkcióknak a megkeresése, felkérése, és A második fázis volt maga a rendezés, ami fizikálisan ott lenni és összerakni az elemeket, kitalálni a műsort. A harmadik az pedig a kommunikáció, ami egy kicsit tovább tart. Tehát vinni ennek Na. a az ügynek a, a, a visszhangját. Azért Önne olyan fej egy... a cirkuszban, mint amilyen ön, nem a magyar cirkuszban, hanem a magyar cirkusz életben, azért viszonylag kevés van. Meg, meg az, aki igazság szerint erről a produkcióról beszélni tud, vagy hitelesen tud nyilatkozni, az az, az a rendező. Akkor vegyük, vegy, vegyük sorra egy... mind a hármat. Azt kérdezem öntől, én vagyok a cirkusz igazgatója. Ön eljön hozzám, az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, az hanyadik mondott? Általában a, a második. Mennyi, a az, mennyiben vita kérdez, tehát Mennyiben alkú kérdése a pénz? Tehát ön azt mondja, hogy kell száz, én azt mondom, hogy kedvesem ötven van, mire azt mondja te, vagy azt mondja ön, hogy a nem jóját. Tehát egy elnézést. Igen, a, azt mondja, igen, a nem jó játsz, Ez ebből így nehéz lesz megcsinálni. Körülbelül itt néz ki, tehát általában a büdzsé, a pénz az fix, tehát a pénz az, az, az valahonnan le van hívva, valahol ki van számolva, ez nem csak a cirkusnál van itt, szerintem én ugye dolgoztam filmiparban, és ott is a bücsét, az, az Jó, de az, amit a filmmel kapcsolatban elmondtál, amiről megbeszéltük, hogy külön nem fogunk rá kitérni, ha másért nem, mert igen, nem láttam bocsánat. még a filmet, az ugye arról, ugye abban egyfolytában arról volt szó, hogy azért az a pénz, ami ott rendelkezésre állt, azt te se gondoltad volna, hogy ennyi pénze van bárkinek, ugye? Ez a fővárosi nagy cirkusz, repülőcirkusz előadásán ilyen szempontból nem kellett, hogy pozitívan befolyásoljon. Nem, de meg volt, meg volt adva pontosan, hogy mi az az összeg, ami rendelkezésem áll, és ezzel az összeggel kellett igazság szerint álmodni. Oké, okay, rendben van. Neked ennyi összeged van, ehhez képest te felkérsz embereket. Akikkel? Te tárgyalsz az emberekkel? Én, igen az mennyire alkuképes. Tehát én vagyok a buhóc, és azt mondom, hogy hát nekem nagyon fáj a hátam, nekem most kezelésre is szükségem van, ennél kevesebbért én nem jövök el, mire te azt mondod, hogy tehát el kéne jönni, mert csak ennyi van, és rád van szükség. Mennyire alkuképes egy ilyen tárgyalás? Nagyon alkuképes, hiszen nagyon nagyon bonyolult. Én, én, én mondhatom azt, hogy uh, uh, gyere, léktornás uh, kisasszony, mert ez egy nagy lehetőség neked itt van az átnyi. Nem az én tudom, hogy mit ér neki, reklám szempontjából, neki fontos, hogy velem dolgozik, mint rendezővel, neki is fontos reklám szempontjából, bízik abban, hogy ez a fellépés siker lesz, ezért esetleg még a piaci ár alatt is elvállalja, hiszen Tudja, hogy ez nem csak üzlet, hanem... Jó, ez most lehet, egy olyan kérdést fogok föltenni, amire nem szoktak Jó. az emberek szeretni Igen. válaszolni, mert ugye az öndicséret büdös. Aki Kristóf Krisztiánnak a rendezésében szerepel, az önmagában egy olyan dolog, amire az a világ, ahol te élsz, felkapja a fejét? Figyel rá. Figyelmet kap. Tehát azt mondják, figyelj. hogy ez a Kristóf, ez akárkivel nem dolgozik. Ez azt mondják, hogy érdemes megnézni. Érdemes e, jól beszélsz, pontosan ezt akartam kérdezni. Ugye játékos ügynökökről permanensen beszélnek, akik beülnek, meccsekre és nézik a játékosokat. Amikor egy-egy előadás megy, ugye én az előadáson ismerkedtem meg veled, mert ott ültél és nézted az előadást, te egyébként, ha ott felfedezel játékos ügynököt, aki természetesen nem játékos ügynök, hanem valamilyen impresszárió, hogy valakinek az embere, egyrészt ez egy kisvilág Ismered-e? Ha ismered, oda -e hozzá? Megkérdezed, hogy miért van itt? Tehát mennyiben, mennyire valószínűsíthető az, hogy egy átlagos csütörtök délutáni előadás, ahol alapvetően gyerekek vannak, nincs is teltház, oda beül valaki, mert azt mondja, hogy megnéz valakit annak érdekében, hogyha majd szabad lesz, akkor ő is leszerződthethesse. Sosem lehet tudni, hogy ki ül bent, és hogy mikor ül bánt. Ezért is mi artista szempontból, nekünk minden adás egyenértékű, tehát ez benne van a faktiba. Ha én felférdezek egy ügynököt, nyilván köszönök, vagy a nem tekintjük egymást ellenségeknek, hiszen a, a, a rendező az együtt dolgozik az ügynököket, tehát én bizonyos uh, attrakciókat üdnökön keresztül, Szerzem be, és ezek az eladások, mint például a repülőcirkusz, nem állandó uh, egységet alkotnak. Uh -huh. Tehát mi összetoborozzuk az artistákat, ez az eladás szeptember 8-ig megy, utána szétbomblik a társat, és mindenki megy tovább. Ezt akartam aki kérdezni, hogy van szeptember 8-a, amíg a szeptember 8 eddig el nem jön, addig az, aki fellép a repülőcirkuszban más előadásban nem szerepelhet? Így igaz. Addig exkluzítást élvez a fővárosnak. Ha jön valaki, és azt mondja, hogy neki szüksége van rá, és kivásárolja, ilyen létezik, vagy ez ilyen nem jellemző? Nem jellemző. Volt már a de nem jellemző. Oké, okay, rendben van. Én nem tudok fűzni, de tudom, hogy van olyan, hogy előétel, meg főétel, meg második fogás, meg leves, meg nem tudom, meg torta, meg egyebek. Uh -huh. Az hogy egy cirkuszi előadáson milyen számok vannak, az mennyire kötelező és mennyire nem? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Uh, ahhoz, hogy, hogy a vendég jól lakjon, és ne úgy lakjon hogy, ló, hogy bele erőszakolva egy-egy étel, hanem azt érezze, hogy kapott egy harmonikus vacsorát vagy ebédet, az pontosan kell tudni, hogy Mennyi előétel ehhez, ehhez, mennyi leves, mennyi főétel, milyen teszek. Itt igazság szerint a mennyiségek, a stílusok, a dinamikák, azok alkotnak egy egységet. Ennek az egységnek kell egyben működnie. Ez a rendező feladata is. Én ezt értem, sok... de hadd hát kérdezett még egy badasságot, hát ha jól kérdezek, maga az ember, én amikor szembesülök azzal, hogy én előétel vagyok, miközben főétel szeretnék lenni. Erre te azt mondod nekem, hogy sajnálom, fiala, te már vagy, még csak fő, előétel tudsz lenni, vagy hogy Értem. van ez? É, igen, igen. Általában megvannak a hierarchiák. Tehát egy, egy, egy a repülcégusz esetében a humor, a, a, a bohó, tehát a nevetés az az igazság szerint féjtellet. Ez alkotja ennek a műsornak a gerincét. Tehát ő kezdi, ő folytatja, ő négyszer bejön. Jó, itt meg kell, hogy álljunk. Elnézést, én így szoktam, mert ja. kérdéseim vannak. Azt kérdezem tőled, ugye itt van egy olasz, jól mondom, ugye? Igen. Uh, bohóc pár az, hogy ők szabadok hiszen az, hogy milyen produkció van azt, uh, ha te meg is álmodod azt csak akkor tudják előadni ha éppen szabadok, az honnan tudod, hogy éppen ki, mikor szabad? Tisztában hát, tisztáva kellene a piacra, tudni kell, hogy Nő, de éppen... gondolom, hogy bohóc szám a világban van, cvíru, cváncig, hát ki tudja hány van? Uh, sokan, de, de jó, nagyon kevés van jó, de hogy ők éppen nincsenek lekötve, ezt te honnan tudod? Vagy te mennyivel előtte szólsz nekik, hogyha módjukban áll, akkor erre az időszakra ne kössék le magukat, pontosabban én neked közsék le magukat. Igen, igen, igen. Én értesültem akkor, amikor az előző szerződésük nem lett meghosszabbítva. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor ők felszabadultak, abban a pillanatban lecsaptam rájuk. Tehát tudni kell, hogy ki kivel szerződik és ki mikor szabad és Uh, éppen milyen helyzetben van. Ez, ez szerencsésen alakult, mert egy másik produkció uh, kapcsán voltam belül kapcsolatban. És amikor ez a produkció úgy módosult, hogy ők már nem lesznek benne, akkor rögtön tettem egy ajánlatot. Jó időben voltam, jókor. Ez mennyivel van a repülőcirkusz kezdete előtt? Ugye a repülőcirkusz kezdete az április 20-a. Uh, ez tavaly októberben volt. Uh -huh. Hát azért a ez sokkal korábban van. Igen. Igen, igen. A, a repülőcirkusznak igazság szerint a... Oké, okay, de akkor másodperc. Te mikor igen. tudtad azt már, hogy neked lesz egy repülőcirkus produkciót 2019. április 20. és szeptember 8 között? Augustus környéken. Tavaly augusztus. Igen. Igen. Tavaly augusztus környéken. És Mert ennyi idő kell? kell? Kell, kell, kell. Általában én, én, én, én szeretem, hogyha van legalább egy év, de, de a repülőcirkusz esetén maga a műsor és a műsornak a résztvevőinek a listája az egy jó 8 hónappal, Hát 6 hónappal már készen volt. Elmondhatod, hogy ők, ők képezik a vázat, de vannak még olyan produkciók, például a Mongol cirkusz, akik kétszer vannak. Az minek a Igen. függvénye, hogy valaki hányszor van? Hát igazság szerint ez egy, ez egy logisztikai kérdés, hiszen a, ugye a mongol vendégművészek 80 vannak, 8 Ember, a produkció, ez egy olyan 5-6 ez tud lenni, utána egyszerűen fizikaleg elfáradnak, uh -huh. és nem tudják, hogy ezt tovább, tovább csinálni, meg unalmas is lesz. Ezért igény szerint két részletben mutatják be a tudásokat, és két másfajta csomagolásban. Jó, a amíg a, a, esetében... a bórocoknál adott esetben tudtad, hogy mi a produkció a mongol cirkusnak a produkció belső tartalmával te a Youtube-on keresztül ismerkedsz, vagy hogyan? Nem, nem, őket is ismertem személyesen. Mondjuk egy olyan produkció, mint amit a mongol cirkus csinál, az mennyi ideje, mennyi idő óta van, tehát mennyi idő óta csinálják ezt a produkciót? A, a gólyosokról az egy évvel létezik. Egy évvel bemutatkoztak nemzetközi fesztiválon. Én ezt a bemutatkozást láttam, én követtem az ő fejlődésüket, figyeltem a, a, azt a progressziót, amit, amit véghez vittek is. Körülbelül kiszámoltam, mikor érdemes kvázi beszállni, tehát mikor érdemes őket meghívni, mikor lesz olyan állapotban a produkció, amikor már bemutatható és értékes, de még nem. Mert hogy egyébként Most ugyanannak a produkciónak le... az ára, ahogy én az kiveszem, áram, az időben persze. változik. Persze. Persze. Tehát mi kvázi egy kicsit olyan, hogy mint a brokerek, akik uh -huh. figyeljük azt, hogy ó, itt van egy potáns papír, de még, még nincs benne a köztudatban, de van jövője. És akkor kell lecsapni, amikor már érték, de még nem tudja mindenki. Mekkora szorzó tud lenni a legrosszabb és a legjobb állapotban lévő paket között? Ó, háromszoros, négyszeres. Hát ez sok. Óriási, óriási. Óriási. Az összes többi szám, most nem kell, hogy végigsoroljuk, nagyjából mikorra állt össze papíron, hogy kik lesznek majd a repülő cirkusz résztvevői? Hat hónap előtt papíron már. Tehát a bemutató előtti hat hónap, az már jó hét hónap előtt, már tudtuk pontosan az Ilyenkor neked mindenről kell gondoskodni, tehát ami az itteni szállásukat, egyéb dolgokat illeti, az nem a te feladatot gondolom. Nem az én feladatom. Én csak kiválasztom őket, én, én megegyezem velük, én a kondíciókat leadom a vezetőségnek, a vezetőség elbírálja, hogy rendben van, és utána pedig az összes logicsit. Volt-e olyan, amit, amit, amit túlzótnak talált és, és elvetett? Volt olyan, ami túlzottnak talált, és, és újra kellett tárgyalnom, de... de nem vesztetted el? Nem vesztettem ne el. Ilyenkor, amikor azt mondod a fialának, hogy tízben állapodtunk, meg, de ba meg csak nyolcat fogok adni, hogy éred azt el, hogy én ne sértődjek meg? <gül> Talán őszintességgel azt tudom mondani, hogy... Ennyi van, de nem ígérek fizet. Tehát akkor, akkor, ha egyszer ígérek valamit, akkor azt tartom. Jó, de hát, ha nem állt a célkosz, valamilyen ígérek. módon azért, akkor mégiscsak többet. Tehát... A célkoszt győzzön a meg arról, hogy, hogy ez megérje a fizet, és legtöbb lemondok valami másról, hogy elegendő maradjon ahhoz a tízhez. A, ez a mostani előadás. Én nem azt mondom, hogy az életem legjobb előadása, a cirkuszfesztiválok azok... azok, azok a, a, a, a, a, az éppen a cirkuszfesztiválból adódóan, én ugye külföldön relatíve ritkán járok cirkuszba, tehát itthon vannak ezek a pillanatok, azok ugye a, a, a helyzetüknél fogva összehasonlíthatatlanok egy normál előadással, de, de kifejezetten tetszett, de ami, ami, ami, ami plusz volt, az részint a látványvilága, részint a kiállításának az igényessége, ahol ugye óhatatlanul bírálatot mondok az előző előadásokról, amelyek nem voltak az én szememben ilyen igényesek. Az, hogy egy e, ilyen e, előadás ilyen igényes legyen, az jó formán, az ízlés leszámítva megint pénzkérdése. A ruhák az egésznek a külleme, azt nehéz megoldani pénz nélkül. Igen, de ebben az esetben nem, nem, nem a pénz ö, ö, tette ezt ízlésesé, hanem egyszerűen a, a megfelelő Tehát A ruháknak azért a 70%-a hozott volt, tehát már meglévők, és kb. 30%-a hozzá hozzátéve. Csak olyan, olyan produkciókat kellett összeválogatni, akiknek a ruhái is stimmeltek. Mert ugye ezzel is tisztában vagy... Ez persze. persze a zenével, a ruhával, azzal is viszont vagyok, hogy mit lehet módosítani, mennyi pénzért. Tehát, hogyha ha minimálisan kell valamit uh, adaptálni, az mennyi idő és mennyi pénz, ha meg sokat, akkor uh, tehát voltak számok, amik egy az egyben be, be tudtak ékelődni, viszont voltak számok, amiket amik teljesen át kellett építeni, az átépítés az pénz meg idő. Az, hogy április 20 és szeptember 8, az május, június, július, augusztus, szeptember 5 hónap, az egy átlagos időtartam egy előadás esetében? Ez egy hosszú, ez egy hosszanak számít. A Fővárosi cirkusnak három főműsora van, a nyári időszak tud 5, illetve néha 6 hónapos lenni. Az őszi az három hónap, és a téli az kettő. Milyen elvárás Vigyadódik van veled szemben nézőszámot illetően? Én konkrétan nincs kimondva, hogy, hogy hány néző. Én, én szeretném elérni legalább a száz az öt hónap alatt, de ilyen számszerűséggel nincsen, nincsen elvárás. Az elvárás inkább az, hogy legyen sikeres, hogy tetszen, hogy, hogy, hogy a nézők elégedettek legyenek, és boldogan távozzanak. Van-e rentabilitási kérdés? pillanat nincs. pillanat a Fővárosi Nakszirkusz az egy kiemelt kulturális intézmény, Nemzetileg kiemelt, tehát itt igazság szerint a rentabilitás most nem e, elsődleges. Ugye veled főleg a sikerekről szoktak beszélgetni, de én mégis jellemző módon azt kérdezem, akár személy szerint, akár produkciódat, illetve már mint úgy produkciódat, hogy rendezés, és nem a te előadásod. Igen emlékszel-e olyan kudarcra, amelynek a nyomait mélyen viseled magadban, és nem arról van szó, hogy valahol megsérültél fizikailag. Egész egyszerűen megbukott a produkció. Ugye ez egy furadolog, dolog, hiszen nem arról van szó, hogy emiatt nincs néző, hiszen a néző jöhet más produkció miatt, de valamilyen módon, és akkor a következő kérdés az ez, még mielőtt erre válaszolnál. Ha én vagyok a cirkuszigazgató, és én nézem az általad uh, előállított produkciót. Mi alapján mondom azt, hogy kedves Krisztián, ez gyenge, miközben az egész előadás lehetséges és sikeres. Kimennek a nézők, vagy fanyalognak, vagy nem tapsolnak eléggé, hiszen magáról az, előad, magáról az előadás lehet, hogy tetszik, de a szám vagy a légtornás, vagy a kutyásszám meg nem tetszik. Ezt honnan tudja az, aki ért hozzá, hogy az megbukott? hány néző jön erre, egyrészt de a néző vagy... nem megy ki egy produkció miatt, majd megy vissza utána. Persze. Persze. Hát a a, a, a finálékban azért általában szoktunk visszacsatolást kapni, ugye arra, hogy tetszik vagy nem tetszik. Ha felállnak és, és elszivárog a nézőt, az már, az már nagyon nagyon rossz. Én, én azt tudom én azt tudom erre mondani, hogy, hogy a, az eladások az önben megosztó, hiszen gyerekek is jönnek, szülők is jönnek, nagyszülők is jönnek. Az igények azért mások tudnak lenni, hogy mindenkinek tetszen az igazság szerint a legnagyobb kihívás. Olyan cirkusz bemutatni, ami a családnak szól. Vannak olyan típus feladások, mint a repülőcég. Ma, ma a jellemző igen. látogató az a család. Mert például, ugye igen. én azon az előadáson, amin voltam, ott az teljesen, tehát ott, ott például valaminek következtében hihetetlen mennyiségű izraeli volt, vagy legalábbis az öltözékük alapján hagyományos igen. zsidó. Tehát az, az öltözékük igen, alapján nem lehetett azt mondani, hogy azok magyar népvegysületben lettek volna öltözve. A gyerekek inkább csoportban voltak, de erre lehet, hogy rosszul tehát azért ez önmagában más, attól, más molekuláris szerkezetet mutat, mint a hagyományos családmodell, amiről te beszélsz, papa, mama két gyerek vagy nagyszülő, igen, és igen, hogy igen. ott tetszel mindenkinek. Igen, ezt inkább akkor a hétvégére, de a hétvégére jellemző, tehát itt mondjuk hetente nyolc feladás van, ugye szombaton három, vasárnap kettő, tehát erre az feladásra uh -huh. jellemző ez a megértés, ez a amit mondtam. A másik háromra, tehát a a szárazított péntek uh, hétköznapi délután hármas soradászok, azok általában szervezettek, tehát csoportosan vásárolnak jegyeket. Uh, aznap valószínűleg, hogy, hogy valamilyen izraeli közössége uh, uh, Töntött úgy, hogy a cirkuszban jön, illetve Csak több, mert a viskolásokat... ugye a alapján is különbözőek voltak valamint a, ahol ültek, az is különböző helyen igen, volt. Igen, érdekes, igen érdekes hogy, hogy, hogy egyre több a turista a, a, vendég, a vendégek listáján, tehát valahogy felfedezték azt, hogy Budapest az, az cirkusz szempontjából is világváros. És hogy értékes a fővárosi nacirkus a, a külföldiek számára is, sokkal több a idegen nyelvű, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Visszatérve arra, amit kérdeztem, volt-e olyan valaha is, hogy tőled, vagy te mástól megváltál menet közben, abból adódóan, hogy azt mondtad, hogy ez így nem fog működni? Mint, mint a rendező? Igen. Volt, volt, volt. Volt, amikor, amikor úton közben visszadobtam egy, egy megbízást, volt olyan, hogy teljesítettem és nem sikerült jól természetesen voltak kudarcok is nem, nem csak sikerek ezt én bevallom ezt, a kudarc nem, egyébként egy-egy életpályát alapvetően mennyire vett vissza vagy ez ugyanolyan, mint a sportolónál vannak jobb és rosszabb periódusai? nem, talán érvékeny érint, tehát a rendezőt mindenképpen rosszul érint egy kudarc tanít Ezekből, ezekből én legalábbis én nagyon sokat tanultam, és, és megpróbálom ezt elhárítani illetve ebbe a hibába ismételten nem bere lépni. Ugye Ugye egy relatívek közvetlen valaki, vagy ez a beszélgetésünkből is kiderül, hogy megismerkedtünk, azt nem látták az emberek. A kérdés az: a mindenkori előadásod mindenkori szereplőivel, milyen a viszonyod? Van-e, hol húzódik a határ, beleértve, hogy este felhívnak telefonon, mert valamilyen problémájuk van, amit nem tudnak elintézni, mm. és hát nem is, is járatosak Magyarországon. Milyen a mindenkori rendezőnek a viszonya a mindenkori produkciójának a mindenkori szereplőivel? Most konkrétan a repülőcirkusz esetében. Igen, ez személyes viszonyok vannak. Tudja-e mindegyik a mobil számodat? A ö, igen. Szükség esetén élnek evel? Szoktak igen. igen. Ez az ő hétköznapi életüket is érintheti. -e? Ritkán, de, de, de, de igen, ami, ami a produkcióhoz kapcsolódik, vagy ami esetleg az ő fellépésüket veszélyezteti, az mindenképpen. Tehát én tegnap a, a, a fő hősükkgel, tehát a bocunkra volt a kórházban és egy, egy MRI eh, diagnosztizáltak, hogy, hogy éppen az az izomcsoport, az hol szakadt meg, és hogy mit lehet vele csinálni. Ilyenkor ott vagyok, és ilyenkor elkísérem, és végigülöm vele a sorokat, hiszen, eh, hiszen kult fontosságú... Eh, az a döntés, amit egy orvos hoz, és embernek próbálok segíteni. Az, hogy egy előadás meddig tart, az van a cirkussal. Addig mauk a szereplők nem szerződhetnek el, de te magad is lekötött, vagy egészen szeptember 8-ig? Nem, nem. Én ugye ezzel a, ezzel a három fázisban a casztinggel végeztem, a rendezést végeztem. A kommunikációban még azt hiszem, hogy egy olyan két hétig, egy hónapig intenzíven jelen vagyok ezt követően pedig igazság szerint én e, papírformában elengedhetem az a eladást, és ez magától megy szeptember 8-ig gyakorlatilag azért ez nem így van mert, mert rá rá szoktam nézni hetente grát két-három alkalommal igen, ugye így, így, akartu, így a össze van. ugye Aser Tamásról igen. lehet azt tudni hogy a színházi előadásait rendszeresen látogatja ilyenkor mi történik? Ilyenkor, ilyenkor az ember... Tudják egyébként a, a résztvevők, hogy te ott vagy? Hát ugye láthatnak, de nem biztos, hogy mindjárt kiszúrnak. Um, általában tudják, de nem, tehát nem néz a körben. Van, amikor oldalban ülökben van. Én, én, én kimondottan szeretem az eladást különböző szögekből nézni, hiszen ugye a cirkusz az kerek, és euh, amit a szemből lát a néző az nem feltétlenül... Ezt a az részét tökéletesen én értem. Én néző. hol formában vagyok, hol rosszabb formában vagyok, nem nekem kell megítélni. Azt te látod-e, és meg tudod-e különböztetni, hogy egy és ugyanazon produkcióban valaki csütörtökön kurva jó, vasárnap pedig rossz miközben, vagy nem, nem, nem annyira jó, miközben az ember nem tudja az okát, e, és az, amit te ilyenkor látsz, az micsoda, hiszen én, mint külső ember, ezt nem biztos, hogy látom, annak meg végképpen kicsi a valószínűsége, bár elvileg előfordulhat, hogy egy produkciót kétszer is megnézek egy héten, és így aztán legyen összehasonlítási alapom. Ó, oh, hát mi sok réteget látom, Erre kérdezek? Általánosan, általánosan ez pontosan, mondjuk egy szombat délelőtt 11 órán látni még azt a fajta energiát, ahol ugye nem eszik volna de de feladunk mindent. A délutáni az is könnyebben megy, mert már be vagyunk melegítve, meg még, még ott az energia, az esti az már ugye a fáradtságnak a jelei jelentkeznek. A vasárnap délelőtti az általában a legnehezebb, hiszen az estében belenyúlt az előző, reggel megint össze kell kapni magunkat, és a vasárnap délután az pedig pedig egy kicsit Könnyebb, mert kiengedem, is tudom, hogy van két szünnapom utána. Ez egy általános helyzet. Nem mindenki éli meg ezt ugyanígy, de azért az artisták zené ezt, ezt követni kell, hogy éppen milyen nap van. Figyelembe kell venni, hogy milyen drukkalat alatt vannak. Ha érkezik egy olyan menedzser, vagy egy olyan igazgató, akitől függhet -e egy következő megbízás, akkor azért van egy idegesség, van egy olyan plusz nyomás rajtuk, ami által sokkal nehezebb jól teljesíteni, ha például nagyon jó a közönség, a közönség is viszi a produkciót, amikor van egy fáradtabb közönség, mondjuk egy vasárnapdíj után, ebéd után, mindenki egy kicsit szíves, amelyik az emésztőszer van elfoglalva, ott az artistának is nehezebb, főleg azoknak a, a számoknak, melyek ugye interaktívan dolgoznak, teszem fel mondjuk a pohót. tehát hogyha a humorra nem úgy reagál a néző ahogy ő megszokta akkor átmegy egy kicsit egy egyfajta vagy van egy pont amikor mondjuk el kell engedni az erőlködés és el kell fogadni azt hogy a mai eladás nem lesz százalékos. szükséges lesz el néhány hónap múlva a ráncfelvarrás? mindig kell mindig, folyamatosan figyeljük ha egy olyan ránc alakul ki ami, ami jó mutat akkor, akkor hagyom de ha, ha egy olyan zavaró akkor azonnal akkor azon a, azon a műtéti nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre lesz és gratulálok a produkciót köszönöm szépen a lehetőséget szépen viszont kívánom szépen. Kristóf krisztián hallották, a repülőcirkusz rendezőjét um 061 és 90 egy ha van érdeklődés tovább, ha nem, akkor 9 percig. Közben Dezső András bejegyzése ötlött elém, hogy mikor azt nem árulom el. A trem találkozóban csak egy dolog lepet meg, Habany Árpád, nem az, hogy még mindig fújja a passzászelet, hanem az, hogy beengedték, ugyanis hivatalosan magányszemétként ki van tiltva az Egyesült Államokból. Az már persze egy másik történt hogy milyen sok erőfészítést tettek a James Bondosat játszó magyar szervek, hogy az, az amerikai diplomat, akinek köszönhetően ki lett tiltva a habony, minél hamarabb eltűnjön innen a munka beéret. Gratulálok! 061 4890 és 0630 hat egy Across the room and hold back the shade And they are out there now Burning at 505 a.m. The darkness lifting Like horses falling through sand They are out there now I got a blaze of whiskey left And enough stretches to carry the dead now But I can't save the burning birds And they are telling me They are négy nyolc és nulla kilenc nulla először <tos> Nem, a zene, szól? Nem találja meg a Shazam. Igen, nem csodálom. Én tegnap ezt hallgattam egy folytában. Ez a Pretty and Twisted. Pretty and Twister? Twisted? Twisted. Twisted? Oké, okay, köszönöm. Ez Nem csodálom. Azért hasonlít az ízlésünk. A pölcsen mellett ez Meg hát ugye ez is szerintem nagyon jó. Ez nagyon rendben van. Mint ahogy ez is. Akkor ez a zárószám, hogyha netán senki nem jelentkezik, a 061489 0,999 amint a egy hat es telefonszámon, és elnézést kérek petmetteni Azért, hogy ezt kiveszem, ezek feldolgozások. Ez konkrétan egy Brian Ferry szám feldolgozása. De a szövegek között felbukant Czás Bukowski. Miközben a számok zömét Csonet, Napolitano jegyzi. 0614890999 és 7 7 1 1 senki többet és fél 9 között Ugi Attila fél 9 és 9 között Winter Montel Zsolt Brian Feri feldolgozás után dörö.fialajanaskukat gmail.com, ha csak be nem fut egy telefon a befut, akkor maradok Ne menjen el, olyan jó a zene. Én ezt elhiszem, Mag... de... Köszönöm. Bár a takarítás, és aludna is kéne. Tartsanak itt! 0614890999 és 0636771161 Senki nem senki nem marasztal. Jó reggel, kívánok, csatlakozom a marasztalók közé, viszont hallásra... Oké, okay, rendben van, de hát érték, hát valami produkció is kéne, tehát a, a produkció az, az, hogy beszélgetünk. Jó esik a marasztalás, csak hát... Nagyon fura volt a tennapi, nagyon messziről jöttem, de hozzátéve, hogy régebben még például Bakos Anikó írt utána egy levelet, meg hát azért nagyon sokan betelefonáltak utána. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én próbáltam magam itt ültöztetni, de hát ha, ha, ha valahogy elhangzott az a felszólítás, akkor beszélgessünk. Amit szerintem első múlva Kirohanásként előadott kérdés nélkül előre a Tam Orbán találkozóról. Figyelj, szoros összefüggésben van azzal, mint amikor mesélt arról, hogy ő milyen Trump sapkába járt. Szóval ott voltál még a messziről jött ember, amikor okay. idéztem Bauer Tamást, és az a fajta irritáció, amiről én beszéltem, bár Bauer Tamás pontosan nem irritációt említett, hanem mást, az jobb oldalon, bal oldalon egyaránt van, mint amikor a fraudisták örülnek, hogyha rúgnak egy gólt, és azt mondják, hogy mennyire tehetetlenek az újpestiek, és fordítva, ugye Bibi, ez, a, ez a baj, hogy csak hát, annak örülnek, hogy tehetetlenek az újpestiek, nem annak, hogy rúgtak egy gólt. Szóval ezt előadni... Hát meg ugyan, ugye, hogy aztán, Orbán Viktor, a mi, miniszt mi miniszterelnökünk is, nem tudtok lenni. örülni. Azt tudom neked mondani, hogy ugyanakkor, ha más műsorokban, más betelefonálós műsorokban, más emberek véleményét hallgatod, akkor az ember mégis empatikusabbá válik. empatikusabbá válik, nem elsimolás, hanem bárki iránt. Akkor amikor olyan fajta egyoldalúságot tapasztal, amely egyoldalúsággal kapcsolatban, hogyha azt, mint egy kilőve, mint egy bluffit kilukasztva történik valami esemény, akkor annak az oldalnak a reprezentásai azt mondják, hogy Bibi. Nekes ebből öröm, akár öröm. Nem akár öröm, hát most az nem, o... nem, ő, nem az örömet hallottam a szavaiból, hanem azt, hogy most aztán megmutattuk nektek, hogy igenis. Ez azért Magyarország miniszterelnökét még én is többre tartom mint hogy ezzel demonstráljuk. Hát nézd, erre, azt tudom neked mondani, hogy itt legfeljebb értékelhetnéd hát, az hey, az őszintesség. Hát jöttem hogy egy Igen, igen, igen, Nem állítom, hogy amit mondasz, abban ne lenne igazad. Megengedte magának ezt Salvakta. az őszint. Igen, igen, igen. Igen, igen, hát... De De manapság, ilyen reakciók, azok nagyjából 12-1 tucat de miért várnánk, ha meg, hogy ez Jó, de ugyanakkor a nézed az ellenzéki sajtóban, hogy hány kérdést intéztek Orbán Viktorhoz, meg az az egész, ott volt a Trumpnál, de mennyire nem érdekelte a Trump. Akkor a másik oldal azt mondja, de mégis ott hát volt. De pont ez az. Na de hát hogyha mindenki pontosan ez, ha dögöljön meg a szomszéd helye. De e tekintetben az El nem akarja nagyobb mértékben, hogy dogolyoljon meg a szomszéd nem mint hogy adott esetben az ellenzéki sajtó képes ugyanígy. Hát pont erről volt szó tegnap is. Az nem mentség, hogy a másik. Persze, ilyen. természetesen. Hát, hát, persze, abszolút. Akkor El sem azt mondja, hogy pont olyan, mint a másik. Hát ma olyan volt. Ma olyan volt. Sokszor vagyunk olyanok, mindannyian. És sokszor nem. Én speciál uh, megpróbálom felhívni a figyelmet. Egyfelől másfelől próbálok nem így viselkedni, néha ulatatlanul én is halkan belelépek. De igen, tenep erről is volt szó persze, igazadom. 9 óra 27 perc akkor 9 óra 30-ig maradok. <köhem> Nem akarok nagyon nagy baromságot mondani, de mégiscsak megfordult a fejemben, Igen. hogy itt a Trump találkozó kapcsán egy-két héten belül mondjuk lesz egy bejelentés, hogy ennyi vagy annyi fegyvert veszünk megint az újsától. Tehát jó pénzért bárkivel lehet találkozni. És tényleg nem, nem akarok rossz indulatről nincs, menj. Csak valahol az ilyeneket hát, mi fizetjük ki. Egyrésztről, másrésztről, meg azért azt gondolom, hogy... Tehát azért ebben várjunk, tehát azért ön most mégiscsak azt erősíti, amit a Varga Géza mondott. Erről egyetlen egy dolog jut az eszembe, nem tudom, hogy értelmesen fogom tudni elmondani önöknek. Korábban, és most ugye nem arról van szó, ahol én otthon vagyok, hanem szóval amikor legutóbb az Uzsakiban voltam, ahol az ember azért nem azért megy, mert az egy száloda, akkor hirtelen lett annyi ismerősem a bajainból meg a korábbi ismerettségek okán, hogy ide-oda bekapogtam és beszélgettem. Tehát, hogy ahogy ezt a nőke elképzeli, bár milyen szép lenne, hogy az ember, tehát Orbán Viktor egyébként az Egyesült Államokban van, és akkor felhívja a Donald Trumpot, és azt hogy itt vagyok, volna erre szabad fél órád, vagy pont fordítva, más ügyben van ott az Orbán, és akkor a Donald Trump azt mondja, hogy nem tudom, volna rám fél órád is beúrik az ember. A politika ami mi érdek nélkül tetszik. Elköszönhetek? Akkor elköszönök. gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap két óra után találkozunk. Nagyjából még három hét, amit együtt töltünk, nem sok. Május végén a civilapáján is elköszön. Május 27-én nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokáljában. A személy, ő, reklám következik. Ne felejtsék, hogy a személy jövedelomot doljuk ára már márha ez egy megfelelő fogalmazás számít a Civil Rádió. Részletek a Civil Rádió honlapján. Ez reklám volt. Csit